Hallihallå, tja och varmt välkomna tillbaka till Tid för podd som rullar in på sitt 32 avsnitt och vi ska då syna Bond-communityt och vi kommer även för första gången ha gäster i podden, vilket är skitkul givetvis, men innan dess så ska vi presentera oss. Jag är Emil och det som gör den här podcasten tillsammans med mig heter Vadå? Otto och Rickard Emanuel. Och då ställer jag den otroligt viktiga frågan, hur är läget? Ja, det är bra. Det var jävligt trött hela veckan och lite ont i huvudet i morse, men nu är det lugnt faktiskt. Det är, jag fick ju just reda på, för jag har sjukt dålig koll på kalender och år och helger och sånt och skit. Så att jag fick nyss reda på att jag är ledig torsdag fredag nästa vecka. Så blev jag lite glad. <laughs> ja. Så det är jävligt trevligt. Ja. ja. <laughs> så att, ja, men det är alltid kul när man har dålig koll så får man bra koll av någon annan, då blir man extra glad. Så att, det är bra med mig faktiskt, det går bra faktiskt. Ja, men det, det är bra här med, med. Alltså. Det, det är ljusare tider. Det kanske jag förra gången också, men det är ännu ljusare. Det är gött nu. att leva igen. Ja, det är gött att leva. <laughs> jag har ju senaste veckan plöjt igenom Red Nemesis. är roligt. Även om jag blev lite, lite smått besviken, kan jag väl säga så här, direkt. Så att jag får väl hålla... Förhoppningar inför nästa års vuxna bondbok, men ja, ändå roligt faktiskt. Ja, med mig är det väl eh, bra. <laughs> det flyter på drullar det rullar på. Det är mycket att göra rent allmänt. Jag har inte tid för någonting, känns det som. Eh, Hur har din dag varit imorgon? Min dag har varit. <laughs> ja, nej, men det är, rent generellt. Det är bra helt enkelt. Eh, mm. Kolla lite på Bond. Kolla lite Live Twice i helgen. Allt är musik. Fick Ooh. lust att städa. <laughs> ja, det är bra. <laughs> ja. Men eh, ja, i övrigt, jag började lite på uh, Death is Forever med Jon Rourner. Är... Han imponerar. Ja, eh, nej, men det är bra här med faktiskt. Eh, ja, jag säger, det är tråkigt att snacka väder, men det är ju så jävla gött att det blir sommar och allt vad det. Är. Mm. Men ja, dagens avsnitt kan vi börja röra oss mot tycker jag. Aha. Som sagt, det blir historiskt. Vi, ska, vi, ska, vi har gäster i podden idag. Det är helt sjukt, det trodde man aldrig. Men så är det. Nej, väldigt kul. Och vi ska syna Born communityt. Och därför har det därmed blivit tid för gemenskap och fanskap. Men innan vi plockar in våra gäster så kan vi väl börja prata lite om just det här med att vara ett fan. Och då vill jag fråga er, vad innebär egentligen fanskap och att vara ett framför framförallt för er? Oj. Ja men, ja faktiskt. Det är ju det är ju väldigt speciellt att vara så extremt intresserad av någonting, vad den är egentligen. Och det... Det är svårt att förklara vad, vad, vad känslan är. Det är ju en väldigt, väldigt varm känsla man har till just bonds och den här karaktären. Det är, och det som är, gör det så speciellt är också att bonserien serien är så lyckligt lottad för att det finns så extremt mycket på så många olika fronter. Uh, så att för min del personligen så... Varför jag tror att intresset fortfarande håller i är ju för att... Det finns så mycket att uh, gosa bland. <laughs> uh, det är ju allt möjligt. Och jag är ju så otroligt vetgirig av mig så att jag, uh, jag nöjer mig inte med att veta lite. Och då blir ju bond perfekt för mig. Uh tycker ni att att vara bondfan är det mest bara en emotionell grej eller är det viktigt att det liksom manifesteras materiellt? Men om, om man gifter sig i kärlek så det kan det ju manifesteras genom en ring. men tycker ni att det är viktigt att man samlar på saker och liksom visar att man är ett bondfan eller är det bara just själva man... känslorna som är viktiga? Man viger sig med en spekterring istället <laughs> Nej men, nej alltså, för, för, för, jag, är inte, jag har inte varit någon samlare så visst, jag har ju liksom lite autografer och, och några posters och sånt, men för mig är det mer, väldigt mycket emotionellt för mig eh, att det är viktigt för mig att jag att jag känner saker istället för att jag behöver visa det för folk egentligen sen är det klart att man är stolt över Bond på, på många sätt så eh, det låter ju också lite sjukt eftersom jag inte har någon delaktighet i Bond på något sätt men, men det, är, det är ändå häftigt när Bond får eh, får eh, spelrum liksom i den offentliga värld om man säger så på, på ett annat sätt som Bond på OS till exempel då fick man lite extra gåshud. Eh, och det vet jag andra i podden hade mer än mig. Eh, och eh, så... Nej, men det är, det är lite som att vara kär. Det är väl det jag kan jämföra det med. Den känslan som man har när man är kär. Att man har en varm känsla i kroppen. Eh, när, när det kommer en ny Bondfilm. Eller när man till och med ser på en Bondfilm. Så är det som att liksom träffa en, en gammal bekant. Eller en gammal kärlek. Liksom, på något sätt. Lite så känner jag faktiskt. Och det kanske låter jätteflummigt. Eller pretentiöst på något sätt. Men... Det är väl för att beskriva det på bästa sätt för de som inte riktigt eh, är på samma plan. Ja, men grejen är att när man är så pass stort fan av något, var det än må vara, så blir det ju en del av sin identitet. Jag menar, mm. jag vet inte vad det hade varit utan Bond, men det, är, det har ju varit med i princip hela livet, så att det är ju en del av sig själv. Och jag, vi pratade om det något tidigare avsnitt, då vi pratade om det, hur Bond har influerat oss. Att man kanske har börjat sig bättre, förts lite bättre, man på något sätt under medvetet eller medvetet så tänker man sig själv. Hur hade Bond varit i en sån här situation? Och att man kanske anammar vissa kvaliteter därifrån. Och eh, det är just den där. Ja, men jag börjar ju som bond fan för att jag tyckte filmerna var coola. Men sen har det ju gått och blivit så mycket mer. Nu är det ju en gemenskap med er, med Bond-communityn i stort. Eh, och sen är det gäller det att har man en dålig dag eller så där så kan man ju alltid tänka på på Bond, man vet om att det finns en Bondfilm Bondbok, man kan snacka mer och, så där. och det, blir, det blir lite bättre för man har ändå den där konstanta eh, fanskapet eller fandomen som man ändå kan gå tillbaka in i och eh, det, det är betryggande på sätt det är en väldigt emotionell känsla och eh, mm. i alla fall jag personen vill gärna framhäva att jag är ett Bondfan kanske inte när jag är ute och går på stan som, som vissa <laughs> gör men <laughs> Men gärna när man har lärt känna någon Så kan man ju säga, men jag gillar Bond Och reaktionen man får ju alltid Ja men wow, coolt det är, som, ja, ja. det är ju en del av identiteten Så det är svårt att inte nämna att man gillar Bond till exempel Jo men jag måste verkligen Hålla med om det du säger Att det blir ju verkligen en del av liksom en själv Jag har ju liksom varit renodlat Bond fan i liksom nästan ja, men, Vad blir det? Säkert en minst 15 år i alla fall och det är ju nästan en av de sakerna förutom ens familj som har varit med i, i ens liv längst, mm. uh, rent krast. Mm. <laughs> så att det, det är ju en stor del av ens identitet och som man är. Det är, färger, det är liksom, ja, när man pratar om vem man är, så är det svårt att inte nämna Bond eftersom han och filmerna och, har en så stor del. Ja, så det håller jag verkligen med om. Ja, för jag tycker det här med att vara ett fan är väldigt svårdefinierat definierat. Uh, för. Jag vet själv att jag är ett Bond-fan, men jag har svårt att kunna peka på vad det är som faktiskt gör mig ett Bond-fan mer än att jag liksom bara älskar hela den här världen. Alltså mer vad det faktiskt innebörande av det och när någon undrar hur länge har varit Bond-fan så kan jag inte svara på det för jag har inte när jag blev ett fan. När blir man ett fan? När övergår det till ett fanskap? Vad, vad är allt det här? Det är väldigt, väldigt svårt svår definierat, men det är kul. Men... Eh, en av de punkterna som jag ändå brukar ha där jag visste att jag var ett fan det var när jag registrerade mig på forumet. Ja, det är ju eh, på forumet eh, som vi träffade, träffades igenom och det är ju Casino Realforumet på Agent 007. Eh, och där tycker jag att vi kan börja prata, och, um, prata lite om dagens första gäst som ju är Thomas Drugg som driver Agent 007. Emanuel har varit och intervjuat honom. Men eh, vi kan väl prata lite först om hans sajt och vad den faktiskt har haft betydelse för oss och för det svenska bond eh, Ja, det är ju den sida som man i särklass, i alla fall jag i särklass har varit inne på absolut mest. Det var ju egentligen den sidan som, som fanns, för mig i alla fall, när jag började ja, tycka om Bond väldigt mycket så jag ville läsa om Bond och... Då fanns ju inte Wikipedia och, och sådana saker. Så att det ja, just sådana saker. Det är kul att läsa på om anekdoter och läsa om filmerna. och Forumet också, även om jag inte var inne där så mycket men, i början. Men när jag började ja, gilla Bond på riktigt så var det ju runt 2000, 2001-2002. Och då var man inne där ja, väldigt ofta. Och letade upp eh, filmklipp på nätet där det fanns. Och hittade, liksom, var inne på Richard Keels hemsida och kollade. Eh, klipp från The Spy Who Loved Me som var min favoritfilm då väldigt, eh, ja jag har väldigt starka minnen från Agent 07.0 nu faktiskt Ja, alltså det men Agent 07.0 var ju en väldigt viktig sida för att den kom <laughs> väldigt rätt, den kom ganska tidigt i interneteran och blev ju i och med forumet väldigt samlande för svenska Bondfans eh, så att det är ju jag tror, haft, jag tror att den har haft större inverkan på det svenska bond communityt än vad man, eller vad Thomas själv kanske tror. Jag tror att den har varit ganska väldigt viktig. Och sen har ju så har Johans recensioner också format oss, tror jag. För att man läser man läser här recensionerna från så ganska tidig ung ålder. Jörgen ja, har ju haft enorm betydelse för mig. Jag kan ju säga att utan den sidan hade inte jag varit Bond-fan Och utan forumet så hade inte den här podden existerat. Så jag håller nog med. Jag tror att den betyder mer än vad han kanske själv ger en cred för. Sen hur recensionerna har påverkat. För mig så tror jag inte de har påverkat speciellt mycket. Men jag kan tänka mig att de påverkar många. Och det är ju också lite så här lurigt med. Om man vill göra recensioner och få mig också en, att veta det att det kommer att påverka. Så det är alltid alltid svårt om man ska ha recensioner eller inte. Men jag tror inte det har påverkat mig så mycket i alla fall, de recensionerna. Däremot så påverkar det mig vilka, vilken ordning jag faktiskt valde att se filmerna. För att jag tog de som jag tyckte var mest intressanta. Och det var inte de man tyckte om efter betyg, Utan det var mest de som jag tyckte var mest... Som lät intressanta. Men ja... Mm. Ja det är, det är så mäktigt nästan att, att gå in på hemsidan nu. För det var ju ett tag när man precis blev bonfärd för 12-13 år sedan. Och man var inne på den här sidan dagligen. Och nu är man ju såklart inte inne där längre. Men när man väl går in så får i alla fall jag samma känsla i morgon. Ser de här små pixlade bilderna från Goldfinger eller från Thunderball. Och det där skimret och lystret vid att se bilder och läsa recensioner och filmer man inte hade sett än. Men som man var otroligt intresserad av jag läste de här recensionerna hundratals gånger säkert innan jag ens såg filmerna. Och eh, det var så fascinerande för jag, jag minns att jag skrev ner vilka betyd han hade satt på dem. Och så gick jag och köpte dem som hade hörts betyd. Så jag såg GoldenEye till exempel väldigt sent. Han satt ju den på två av 10. Och eh, det, är, eh, mm. ja, det är en väldigt viktig sida. Precis som jag säger. Jag hade inte varit så stort eller varit alls utan den här hemsidan. Och... Den här podden hade inte funnits utan forumet och där har man ju spenderat alldeles för många timmar. Och det är ju särskilt den hemsidan man har varit inne på mest utan någon som är helst konkurrens. För ja, man, man levde där om man var inne på internet och var det där man hände. Så det har betytt mm. otroligt mycket för mig del. Och eh, vi kan ju också säga att Agent 07.nu fyller 20 år nu. Eh, så då, det passar ju väldigt bra att vi gör den här podden därför. Eller i samband med det här med det så tycker väl jag att vi lyssnar på Emanuels möte med Thomas Drugg och sen så kommer vi tillbaka efter det och ger lite, lite vår syn på saker och ting. Ja, sådär ja. Då sitter jag här med Thomas Drugg på biblioteket i Östersund, hans arbetsplats och eh, tänkte jag egentligen börja med att fråga om eller ställa frågan om du kan berätta lite om dig själv och om hur ditt bondintresse startade. Ja, eh jag har ju jobbat på biblioteket i snart 29 år så att det är en institution på något sätt. Mm. Eh, Bonintresset börjar väl som för många andra unga killar, tror jag. Det var ju var en annan tid på den här tiden. Det var en sent 70-tal egentligen. Det är, eh, man är i tonåren och så. Ja, det blir spännande med att komma in på filmer som man inte tidigare sett och man har läst om ja, populärkultur och sådana grejer. Eh, och jag var ju en av de här som blev väldigt intresserad av. Självundarskrig, när den kom. Den hade svensk premiär i våren 78. Det var ingen som sa Star Wars på den tiden- mm. utan det var Självundarskrig. Har du sett den? Krig, den, den, den, den, den, den, den. Ehm, och Sen kom det ju många science fiction-filmer. I den här vevan då så är äh, ja, det en av de första barnförbudna filmer- som jag kom in på. Den hade man inte fyllt 15 år. Det var väldigt spännande. Ehm, I alla fall, Svensk TV sände då ett- ja, jag tror det var en halvtimmes lång reportage om den nya Bond-filmen Moonraker som då inte hade haft ja, den skulle komma och det var ju rymdinslag i den där så det var både Bond, hade man hört talas om den var ju lite spännande och, och så var det ju science fiction det var liksom två intressanta saker då. hade man inte sett någon Bond-film så, så den såg jag ju, det var den första det var i slutet av 79. det var ju jättebra då, så vill man se fler filmer då. och på den här tiden så visade man ju de gamla bond i bond -festivaler. Det var, biografägarna hade ju det som säkra kort. Eh, video fanns ju inte vid den här tiden, utan de visade sig inte på tv eller någonting. sånt. Utan det var ju det sätt man kunde se de här filmerna på, det var på bio. Eh, och då kom ju frågan upp, liksom, att nu har man sett en film, vi måste se fler. Eh, Roger Moore var ju vånd på den tiden. Då, så att, mm. ja, det var ju först första hand Roger Moore-filmerna man var intresserad av. Den nästa film som man såg var Elskade älskade spion, då. och det var ju Oj, vad är jag ännu bättre. Liksom. Blev man väldigt intresserad och ville veta mer, man blev sån här tog man reda på det, det fanns böcker. Ja, gick man till bibliotek för att låna. Ja, det fanns lite böcker. Det lånade man dem och läste. Ja. Sen ja, började man ta reda på mer. Det var ju sån film- och videotidskrifter man kunde köpa. Det här var innan hur videomarknaden kom igång. Men på kort tid sen så hade man ju sett i princip alla filmer då på festivalerna. Och samma, samma, ja, I början av 80-talet sen så kom, kom ju ny, den nya filmen då. Döljs i Vinkel 1981. Och sen släpptes ju alla filmerna på video. 82, den började komma de första och sen 83 kom resten. Och de toppar alla ju listorna man ja. Ja, så där Jag och har diskuterade Bonn väldigt mycket. Då, så Ja. Och det var inte alls som lika intresserade. Det var en del tröttnade väl på. Det var jag och en, och en annan kompis som också heter Thomas. då vi var väldigt intresserade. Ja, det var tider. Det, det, det var ju svårare att ta reda på fakta på den tiden. Det fanns ju inget internet och sånt. Utan man fick försöka... Eh, det var ju som var ju huvudsaklig informationskälla till, till nyheter så fortlöpande och det var ju inte alltid det var sanna uppgifter som kom mm. ehm, och så var det de här videotidskrifterna kunde man läsa en del ehm, ehm, sen, sen var det svårt att beställa internationella grejer från, ja, från England sånt på den här tiden utan det, var, det fanns någon speciell importfirma minns jag, jag handlade en del. köpte movie magazine sådana plancher och grejer från PR-produkter från Horizon det kommer jag ihåg Allting fick man inte tag i. Jag tror han tog hem det där från USA och England. Och Sen började man köpa de första fackböckerna. Man upptäckte det fanns så. Det man på när man var i Stockholm. och Bokhandlar. Man hade lite skralt med pengar om Man var ju studerande så att man hade inte råd så att man fick välja. Ja, det var hela tiden det där intresset vaknade till. Mm. Hur har intresset utvecklats inom åren? Ja, det har ju gått upp och ner får man vill säga. Det är... Jag tror, jag tror många känner igen det där att det är ett intresse som man har kan gå i vågor. Det landar väldigt intensivt. Det kan vara flera olika faktorer samtidigt. Det kan vara att det kommer nya filmer som är väldigt bra samtidigt som man upptäcker någonting som är äldre. Eller, eller så. Och sen att det faller tillbaka när det kanske händer alla saker i livet eller mycket grejer. Och sen, ja. och sen finns intresset kvar där och sen poppar det upp igen för ett tag. Så just nu är det. Man kan säga när jag körde igång min, min webbsida så där, det var ju, då hade jag ju jättemycket tid. för att, Då bodde man ju själv och eh, varenda helg var ledig och såna här saker. Och sen när man har familj och sådär och andra ja, olika saker, så, då, har, då finns inte den här tiden längre. Samtidigt som eh, ja, intresset finns ju kvar, men det trängs med andra saker så man har inte så mycket tid som, som man hade för att lägga på det även om ja jag är ju, kommer alltid vara en bondfans så blir det. Ju. Hur ser du på bond just nu med Daniel Craig svara eller inte vara uh, Ja man märker ju att själva begreppet bond är ju väldigt starkt alltså, så att det är väldigt många som är intresserade av bond. Det, är ju, det är många som vi pratar bond med mig nästan hela tiden mm. speciellt när det är någonting nytt i media. Nu är det lite mellan period mellan filmer, så just nu är det inte lika hett. Men vänta bara tills det börjar komma saker i, i, i tidningen om att det ska spelas i en ny film och sådär. Då kommer alla vilja fråga vad jag tycker och synpunkten det synpunkter. En del tror ju att man har någon sorts kontakter i filmbolaget. Det har man inte, bara intresserad Men man har ju lite förmåga kanske att leta fram uppgifter och kanske värdera också om det är sant eller inte. Man har ju varit med ett tag som man är mycket rykten och så. Jag tycker att det... Craigs filmer har ju livat upp Bond-serien såklart och fört in Bond i en, i en samtid. Och Craig är väldigt populär, det märker man. Det är många som tycker väldigt mycket om honom. Det finns också många kvinnor som tycker att han är, han är väldigt mm. <laughs> tilldragande så att Jag tror att han, är, han var ju viktig för serien, helt klart. Mm. Och när vi släpper avsnittet 21 maj så är det dagen efter Agent 007.nu 20 år och eh, det är stort. Det är stort för oss som har varit med och vuxit upp på hemsidan. Och tänkte egentligen fråga om du kan berätta lite om ditt arbete med hemsidan, som det är just nu och som det har varit. Någonting har förändrats? Ja, som det har varit förut. Det var det ju mer intensivt så att säga. Då höll man ju på bevakade nyheter eh, nästan varje vecka och, och kollar för, för att uppdatera nyheter. Och och sånt. Och man hade mera, ja, man var mer aktiv helt enkelt. Eh, nu är det mer att man svarar på e-post och, eh, och så vidare. Så att jag, jag, jag har inte tillräckligt mycket tid nu att känner jag att lägga på det här som jag hade förut. Plus att internetvärlden är annorlunda, den är mycket större nu. Eh, så att. Agenten och nu är ju trots allt lite... Den är ju lite gammeldags. Den har inte, inte hänt så mycket på den egentligen. På det sista åren ser ut som hemsidan gjorde förr. Det är lite som en skärm också. Ja, det är skärmen. Ja. Så att om man verkligen skulle vilja uppdatera så att den hänger med, då skulle man göra om den från grunden. egentligen, Lägga in en massa nya smarta funktioner och bloggar och massa bilder och ha kanaler och det här och där. Och plus att man skulle göra om den så att den är anpassad till bärbara enheter som surfplattor, mobiler och sånt där. Men, ja, det saknas helt enkelt tid för att hålla på med det här. Det är för stort jobb. Så att den har fått vara som den är. Och När, när den här hemsidan skrevs, liksom, fann, det fanns ju liksom inte i Wikipedia. Fanns inte, Youtube fanns inte. Det här, den här tillkom en tid när den svenska delen av internet var, betyd, var betydligt mindre än vad det är idag. Och jag, när jag skapade den här så, så var det liksom det fanns ett tomrum. Det fanns inget som påminde om den här. Och så var det ett sätt för mig själv också att du kan öva mig lite på att skriva och inte minst att öva mig på kodar för, för webb, som var något nytt då. Um, så jag bröt emot alla regler som det stod i alla böckerna. Du ska skriva kort, skriva kort. Det inte långt på, det, passar inte. Och så ska det vara svart text på vit bakgrund. Nej, det var ju tråkigt. Jag gjorde det, som jag. det sidan som jag skulle tycka var rolig. Jag tror det blir så stort intresse för det egentligen. Ja, det var roligt. Ja, och sen hade du någon inspiration från någon annan person hemsidan när du startade hemsidan? sen du var ju väldigt, väldigt tidig. Mm. Och du har ju nämnt att det fanns ett tomrum. Men hade du bakhuvudet. Någon att du tänkte visst att det ska bli som de engelska bondsidorna eller de engelska tidskrifterna som ändå gavs ut? Eller hur gick tankarna? Nej, jag tycker klart att man surfar runt och blir inspirerad, men samtidigt så vill jag göra något eget. Jag har alltid varit intresserad av formgivning och, och så. Så att jag hade någon sorts vision av hur, hur jag ville att det skulle se ut. Det började med att jag ville skriva om filmerna. Mm. Poängen var att jag ville lyfta fram de klassiska filmerna och förklara varför de var mycket bättre då än är. Jag mm. <laughs> störde med på att alla hade skrivit upp den och det var fantastiskt. Man hade liksom glömt bort allt som var innan. Och jag tyckte jag var inte på jätteimponerad av GoldenEye förutom att det var roligt att det kom en ny vårdfilm efter sex år. Och då, ty, själva ursprungssiftet med idén var liksom att visa att liksom, hallå, det finns klassiska filmer som är mycket bättre och så vill jag förklara varför de var bättre. Eh, de skriver om sånt där som de vanliga centrarna inte brydde sig om, som scenografi och musik och... Eh, regi och sådana grejer. Och så tänkte jag lägga till lite här roliga anekdoter och är kul att veta om filmen. Liksom, som är kul att veta när man ser film, som jag själv tycker var roligt att läsa om jag var intresserad av en film. Så att jag skrev helt enkelt någonting som jag själv skulle tycka var roligt att läsa. Och dina recensioner, de har ju varit väldigt inflytelserika. Jag kan bara tala för mig själv att det var det som var mer formade intresset. Och... Tänker du själv på hur det har varit med att påverkat bondsverige rent stort? Ja, ibland. Jag har inte riktigt förstått riktigt den här hur pass att de har varit så pass inflytelserika. Men ibland har man ju insett det, att man får brev från, från läsare. Som vissa skriver att de blev inspirerade till eget skrivande. Mm. De har jag inspirerats till att göra egna satsningar på webb eller kanske skriva på olika sätt. Och sånt är ju jätteroligt att, att det har bidragit till att väcka intresse. Uh, och uh, Jag har ju fått brev från, alltså, läsare från ja, riktigt små barn till äldre läsare som var med på 60-talet Alltså filmerna när man var nya Så att det är också ett tecken att uh, Bond får generationer att mötas mm. Det är något som är väldigt fascinerande med just karaktären Bond att han liksom, Karaktären har en förmåga att överbrygga åldersgränser och... Uh, uh, Etniska gränser och språkgränser. Allting. Jag har ju träffat folk från andra kulturer. Liksom, vi kanske inte talar varandras språk men vi har sett samma filmer. Mm. Så man kan hitta, hitta varandra över. Ja, man kan diskutera Sean Connerys filmer. Liksom, ja, vad var det som var bra med dem egentligen? Och liksom, det är väldigt kul. Då. Mm. Uh, nej, men det. Är, jag har ju förstått att många har ju, tyckte om sidorna och jag har fått en hel del positiva brev under årens lopp och Det är jättekul, för jag trodde ju inte att det blev så stor uppmärksamhet i alla ute där. Det var ju inte alls tänkt så från början, utan det var mer som ett eget intresse. Mm. Jättekul så. Ja, men det är jätteroligt att man har blivit uppskattad och till och med lockat och inspirerat till olika grejer. Det känns roligt. Ja, hela vår podd till exempel den hade ju inte funnits som det inte vore för för din hemsida och hela vårt intresse och hela vår vänskap egentligen inom podden och det är på grund av att vi träffades på din hemsida så att mm. det är stort just recensionerna är något vi, vi är fascinerade av som vi har läst dem och när, när jag kommer tillbaka till dem så får jag samma känsla som jag hade när jag var åtta och läste de här recensionerna hur fascinerande det var jag ser se de små bilderna och anekdoterna och allt och mm. jag tänker det att du skrev ju för väldigt länge sedan oh. och är det någonting du har ändrat dig om? Känner du att du har ångrat någon recension eller... Ja, jag vet inte det, Ibland har jag väl ändrat någon formulering så här. Jag, har inte, jag har inte gjort några jätteändringar Jag har kanske Lagt till någonting någon gång Men jag tyckte att jag borde Om jag ser om filmen så, så tänkte jag att man, man kanske, Så tänk, ja, har jag funderat på Har jag med någonting om det i texten så läser jag Nej, kanske jag inte hade det, kanske jag la till någon mening Eller så mm. Um, från början så var ju en, en av idéerna var att jag inte ville ha sätta betyg på de här. Va? Okay. Så att det, för det gjorde ju alla kvällstider. De satte getingar och plus och grejer på det här. Jag ville liksom undvika det här. Jag ville att textarna skulle tala för sig själv. Istället för att stirra på, på en siffra eller stira på ja, antal symboler i en rad eller så. Men redan efter ett och ett halvt år eller så, så börjar folk skriva äh, vi att vi vill ha betyg. Men jag ville inte sätta de här betygen. Jag tänkte att jag får titta på folk på de här betygen. Så får jag en massa diskussioner. Du satt för lågt på den. Det ska vara högt på den. Jag tänkte att jag vill inte ha det. så jag vill, ja, Men till slut så, så trött jag. Det var så många som skrev jag ville ha det. Ja, jag får lägga till det där då. Men det är jättesvårt att sätta de där betygen. Det var, det var nästan bland det svåraste. Och jag visste att folk skulle ha, ha massa synpunkter. Men jag lade dit dem där. jag har inte ändrat en enda betyg. Nej. Har du någon funderat på att gå tillbaka och ändra det? Nej, det jag inte. Det jag har där det, det blir svårt där. Från början jag satte betygen så, så var det ju, det fanns ju inte de här senaste filmerna med Craig. Så det, det har varit lite svårt att peta in dem i den där skalan eftersom jag hade en tankemodell där som att det skulle visa liksom hur pass mycket bättre vissa filmer än andra. Mm. Så, även om man sätter ja, ja, ett lågt betyg på en film betyder inte att det är en, en kastfilm som inte går att se. Utan det är liksom i relation till det finns som Oskbollen till exempel, liksom, ja, så är Quantum of liksom inte riktigt lika bra. Men den är ju fortfarande sevärd. Så man ska inte förväxla liksom, och säga att det här är en usel film för att det får låg betyg. Liksom, man mäter mot en bondskala, i alla fall min skala som jag tycker. Det finns alltså ingen dålig bondfilm? Det finns naturligtvis en, ja, filmer som är mindre bra. Även en, en, en finns man tycker sämst om är ju... Den är naturligtvis välgjord och sevärd och så vidare, mm. men om man jämför det med annat som man vet att man kan mycket bättre så eh, Det finns en tid för hem som jag inte tycker om, till exempel. Det, det, det, det, det är klart att det är inte är något fel på den som film. Jag tycker bara att den är för mycket dödligt vapen. Mm. Eh, plus att den är förknippad med <laughs> egen besvikelse. Jag har tagit koll på mitt eget intresse när den kom. Och sen sex paus på det. Ja, då satt man och väntade och i trodde jag att serien hade lagts ner. Mm. Och Det var ju först efteråt att man fick veta att det berodde på de juridiska bråken som stämde varandra. Mm. för mot det, hur, hur ser du på att vara kanske en makt- eller inspirationsfaktor till bondfans i Sverige, medan hela bondintresset i Sverige är ju på något sätt stöpt runt din hemsida? Ja, jag vet inte om det verkligen <gård> är så, men det den har ju varit, haft ett visst inflytande. Och ibland så har man ju blivit kontaktad av media också i diverse sammanhang och fått kommentera i diverse grejer, inte mint lokalt här i Jämtland. Radio Jämtland har varit med flera gånger och i lokal press, men jag har också blivit intervjuad i DN och, och, ja, och andra sammanhang. Så att, jo, man förstår att man, man är ju en sorts opinionsbildare i bondfrågor, har <här> det råkar bli så. Men är det någon som vill ha en kommentar från någon som har varit med ett tag och tycker till så visst kan de få det. Jag vet, det är svårt att tillmäta se någon jättebetydelse, men det är klart att det är roligt att de är intresserad att höra vad man tycker. Och hur ser framtiden runt för sidan? Jag vet faktiskt inte. Jag har inte lika mycket tid att hålla på med men samtidigt så är det är ju kul att ha en kvar av nostalgiska skäl. Jag kommer antagligen inte kunna följa upp så mycket med nyheter och sådana saker, men när det kommer lite mer konkreta nyheter, om exempelvis nästa film, så får man ju naturligtvis skapa en en plats för den, för det är ju oftast det som folk vill diskutera. Ehm, nya, liksom, vad kommer, vad händer? Ehm. Så jag vet att jag att det är saker som, som jag inte har hunnit med, till exempel att göra klart recensionerna av soundtracken. Precis, ja. det var nästa fråga. Ja. Ehm. De där recensionerna tog alltså jättelång tid att skriva. Jag upptäckte att det var mycket svårare att skriva dem än att skriva recensioner av filmerna. Därför man måste se om filmen och så måste man... Um, um, lyssna, lyssna igenom snarttrycket lite bättre. Och liksom, och det här tar alltså mycket mer tid mm. än att recensera en film som är snabbare. Man måste liksom ställa mer krav på en. Och sen har man, så vill man att det ska vara bra också. Mm. Um, så att det här har man skjuter upp i åratal nu. Så jag, jag hoppas att det ska bli klart när jag kan inte lova alltså, det. Man har mm. väntat länge på att se ja, ja. en sådning av GoldenEye-soundtracket. Det är, <laughs> kan måste vänta 20 år till. Ja, det värsta är att man måste lyssna igenom hela soundtracket ja, igen. det. <laughs> Bara det liksom. Fast det ja, finns ju en del andra grejer runt omkring. Så det är även andra soundtracks som man kan spela. Mm. Och sen forumet då, Casino Royale. Där, Där. har vi mycket intressant. Det har gått igenom tre omformuleringar. eller tre olika ja, stadier. Mm. Hur ser du på det just nu? Jag tycker det är roligt att det för sitt eget liv där. Att man har erbjudit en debattplats för, för svenska fans att, att tycka till om olika saker. Och precis som du säger, det har genomgått olika faser. Jag är inte sagt det där längre. som jag, var jag tittar in någon gång ibland. Men jag, är inte, ja, jag, jag noterar bara att ni, liksom, det förs sitt eget liv och nu sköter det riktigt mm. bra. så att ja, det, det, det, Jag tycker det är roligt att, att man har skapat något som, som man har fått som betydelse för många. Att ni har träffats till exempel och blivit vänner genom, genom forumet, det tycker jag är jättekul. Det finns säkert fler sådana exempel. Mm. Ja, det är ju att man får ibland ett ryck att gå in där på forumet och skriver, Tord skriver i ett par dagar och sen lämnar man det. Och sen, ja. Men det är fortfarande aktiviteter, det är intressant. Mm. Och om vi ska säga communityt rent stort, och framförallt kanske i Sverige. Hur upplever du born barncommunityt som det är just nu, eller som det har varit? Ja, det är svårt. Alltså, jag sitter ju här uppe i jämtland och har svårt att bedöma liksom, hur community verkar liksom, i, på alla platser och, och, och, och, och sammanhang. Det är det man det, är det som jag liksom råkar ta del av. Jag tror att det, mm. det är väl som sagt beroende av enskilda personer som, driv, som driver grejer ofta. Som tar initiativ till. Olika träffar, events och, och sådana saker. Eh, jag tror dock att. Eh, eh, ja, ja, jag vet inte. Om man skulle eh, behöva ha. En, någon sorts Jag vet inte. Vad bedömer ni liksom att man skulle behöva ha något mer samlande ställe? Liksom, tycker ni att forumet är, är en del av en community, eller liksom det som är community? Det är en del i kommunen. En del, ja. För att det måste finnas mer grejer som. Jag, jag, jag har svårt att bedöma. Liksom vad, eh, vad som händer liksom, i olika delar av landet. Det kanske är jätteintensivt eh, träffar kanske i södra Sverige i Danmark och så. Det, mm. det är svårt för mig att veta. jag sitter här på min kant <laughs> eh, men, men Jag märker att det är mer debatt naturligtvis när det är aktuellt i media. Mm. Det märks på en gång. Så när det börjar skriva som en ny film i tidningen då kommer det direkt frågor. Eh, Sen får jag ju en del frågor från samlare, folk som samlar på allt möjligt. Och jag kan ju inte hjälpa med allting för jag är inte någon bra expert på klockor och vad det är man vill veta. Så många av de här som samlar, de kan ju det här ämnet mycket bättre än vad jag kan. Så den som samlar klockor, den är ju expert på det. Och jag känner ju en vissa modeller som är i filmen, men jag kan inte hjälpa med värdering eller hur man får tag i den varianten eller så. Det är smickrande att man tror att man har det, men ja. jag vet inte vad jag ska svara riktigt. Det är... Om du tänker internationellt, ja. om du jämför bond-Sverige mot hur det är utomlands, ser du någon skillnad eller har du upplevt något annorlunda? Då är Sverige är ett rätt litet ja. land visserligen. Men... Ja. Jag upplever som Norge till exempel har ju, har ju större aktivitet tycker jag mig mm. att ana. Det händer mer grejer där. och de, Det också har varit, alltid har varit fler sajter i Norge än i, i Sverige. Ehm, men om det är liksom ett tecken på att det är större intresse- eller om det bara är liksom fler människor som gör synliga grejer- det är svårt att svara på. Ehm, men bondfilmen har alltid gått bra i Skandinavien. Mm. Det har alltid varit ett stort bondintresse i Sverige. Ehm, som jag känt, som, alltså, Man märker att man pratar med folk- ehm, man ser också publiksiffror på, på Bondfilmen. Allt det var ju bra. Så att, men sen alla som naturligtvis går och ser en Bondfilm klart kanske inte tycker att man det är mer i community. Jag tror dock att internet har ju gynnat den här framväxten av att man, att man pratar med, med varandra om sånt man är intresserad av. Som här på biblioteket till exempel så, så har vi märkt en stor intresse för bokcirklar nu. Och det var ju helt dött förut. Man satt på 70-talet då föddes med cirklare och sen var ju ingenting och nu plötsligt det här sociala läsandet har blivit jätteintressant för många att man sitter och pratar om samma bok. Och då tänker jag mig också att det är lite samma att man sitter och pratar om en film. Eh, lite som ni gör i er podd mm. eh, det är egentligen som en filmcirkel eller skulle man kunna mm. säga det. Eh, idag ska vi titta på ja, då ska vi titta på uh, Skyfall här. Så sitter man och pratar om den om man tyckte så att jag tror att de här sociala medier och det har ju säkert gynnat att det är lättare att hitta folk som är intresserade av samma som en själv men hur pass stor svenska community är jämfört med exempelvis den i Tyskland så det, det vet inte jag kanske är en fördel att det finns många svenskar och svenskor som har varit med i bontfilmerna, det kanske är så att det har bidragit lite till ett allmänt intresse ja lite grann tror jag det har alltid varit stort fokus på svensk deltagande i bondfilmerna. Speciellt svenska tjejer i bond, som svenska bondbrudar har mm. varit ett begrepp, särskilt på 80-talet och när det var flera filmer där. Så att alla svenska kopplingar är ju intressanta, även de här som är lite mer dåliga som är bakom kulisserna, som är ljudmixning och... Sen, vad skiljer bondfans mot andra fans, om det är någonting du tänker på? Jag tänkte om vi jämför med Star Wars, eller om vi jämför med Star Trek-fans, eller Sorgen ringen. Eller? Mm. Um, ja, det finns ju många olika sorters Bond-fans. Skulle jag säga. Det, det som skiljer Bond-fansen är att de har samlats ihop under så lång tid. Och uh, att, att de finns också i flera kulturer. Jag skulle säga att Bond-fansen finns på nästan globalt. Um, ja, klart, jag är ju kan inte säga någon ingen eller så här Men jag, jag inbilar mig i alla fall. Jag, tror, jag tycker mig märka att, att, att det är lättare att hitta en slumpvis vald Bond-fan om du är i ett annat land än att hitta en Star Wars-fan eller eh, Harry Potter. Och så här. Liksom, Det är klart de finns. Men att de, de är kanske inte lika många. Eh, om du går ut på pubben här och pratar med frågar liksom, ja, inleder samtal om Bond. Alltså det jag lovar, det blir direkt snack mm. <laughs> att alla har sett en Bondfilm, det finns så många och de har funnits i över 50 år, filmserien, plus att vi har läst böckerna också vilket gör att det har samlats under större tid och som sagt de har gått hem i så många olika kulturer och det är ju ganska fascinerande och som sagt att det är spridning på ålder när det fanns det skulle jag kanske säga är lite typiskt. Även om Stjärnadskrig och Star Wars har ju också varit med länge. Men jag tycker mig ändå märka att det är fler det är större spridning. Mm. Att du kan mötas över åldersgränser på kanske lite annat sätt. och Sen finns det ju olika typer av bondfans. Det finns ju de som är väldigt mycket för att jämföra med olika bondarna. Att det är viktigt. Och så finns det andra som fokuserar mycket på på action-scenen, alltså inledningsscenen här eller där- eller olika jaktsekvenser och, och så vidare. Ehm, och vissa är väldigt intresserade av hur man spelar in saker. Liksom, hur gjorde man det här egentligen? Det vill man veta. Liksom, så oh, Ja, det är det intresset. Ehm, och så finns det någon som tycker om det här kontrafaktiska. Liksom, vad hade det hänt om? <laughs> det kanske är något sånt här som är lite fjärnet tecken hos en del- av. Bonfansen. Liksom. Men, men vad hade hänt här egentligen? Om, om George jag hade skrivit på det kontraktet mm. och han hade gjort filmer på 70-talet, hade vi aldrig sett Roger Moore som bånd. Vad hade hänt då egentligen? Ehm, och så. Vilket fackfade du i sådana fall? Det är väl lite av varje. Det är, eh, jag tycker det är intressant att man, man kan fundera på hur alltså hur, hur har, har haft förmågan att, att hålla i på så pass länge. För att det är svårt att göra filmserier som håller i flera decennier. Det är en riktig utmaning. Det bara att titta på de här andra serierna de har försökt dra igång, om Batman och sånt där. Mm. De startar på problem efter bara några filmer. De har bytt ut skådespelare och regissörer och filmer är jättedyra att göra. Så det är ju intressant. Samtidigt som man märker att Eon de planerar ju inte så jättelångt i förväg. Det är ju inte som Marvel som sätter ner stolpar i kalendern flera år framåt. Då ska vi göra den filmen. Allting är planerat utan det är ungefär som att man tar det som det kommer eh, och anpassar sig eftersom och ändå så lyckas man hålla ja, man tar sig fram eh, och det tycker jag är fascinerande att man lyckas med det mm. jag tror personligen att karaktären Björns Bond, det är den påhittade hjälte från 1900-talet som kommer leva kvar längst av av dem mm. från och det är något speciellt med, med Flemings skapelsessor som gör att Bond kommer alltid att finnas. Folk har förklarat Bond så många gånger. Ja, äh, de är ute. Redan i slutet av 60-talet så tyckte man att Bond var död. Nej, äh, var... efter att var svarade ingenting. Folk trodde inte på det. Men det har visat sig att det finns livskraft i gubben. <laughs> Den senaste podden vi gjorde var just om karaktären Bond. Och, vad tänker du personen? Vad är det mest fascinerande runt karaktären? Vilka karaktärsdrag vad är det som gör det, eller så att du tycker att han är fascinerad? Och vad tycker jag att biopubliken? Bio och, och vad är det som gör hans så odödlig? Ja, jag, jag vet har också funderat på det där. Det, det, det, på något sätt, trots att Bond är så brittisk, han är ju väldigt brittisk egentligen, så, så är han även internationell. Och jag tror kanske att en av nycklarna är att han faktiskt inte är amerikan. Han, han är en brittisk hjälte och han är brittisk på ett sånt sätt, han är individuell. Uh, och han, han är alltid rätt på något sätt mm. I, i alla situationer är Bond alltid rätt han finns sig till rätta och det är en egenskap som, som alla vill ha mm. uh, och så den här det, eskapism eller verklighetsflykt som är så perf perfekt gjord alltså det är så välgjort allting en gång i tiden så uh, att Bond åkte till exotiska platserna var fantastiskt Oj, de flesta på 60-talet hade aldrig sett de här platserna i verkligheten som Bond var på nu kanske folk reser själva på många ställen, men ändå så är det... det alltså Bond han, han hamnar i alla, på alla ställen eh, på, på klotet här. Och han, han har alltid rätt. Han lyckas fixa det här på något sätt. och Så har han ju den här förmågan att alltid dra till sig vackra damer. Då. Och de senaste bilarna och mm. med prylarna som också är fascinerande. Eh, det vet jag att en del har haft synpunkter på den eller Craig att han inte har ah, hans prylar mm -hmm. ah, prylarna, vill, jag tycker jag att de, de har tagit iväg och så vill man ha de här fasta figurerna runt omkring som är och Moni Penny det, det ska vara lite hemtamt det ska vara lite som man känner igen mm -hmm. det är ju det. om man skulle göra en Bondfilm som inte alls hade några av de här grejerna att han, då skulle folk sakna det utan det ska vara vissa element som, som man förväntar sig att finns helst har smoking vid något tillfälle i filmen får gärna vara med om spelscen kan vi inte alla filmer så finns det ju koppling till bilar såklart det ska helst vara en häftig bil med och så vidare så jag tror att den här egenskaperna har ju gjort att många har hittat sin favoritvariant av Bond egentligen nu är Craig spelar ju en väldigt fysisk Bond som är lite så här dyster och tung och Vissa tycker om det, andra tycker att den är lite för allvarligt. Kunde få tillbaka lite roliga repliker som på rogemårstid. <här> som sorts medelväg kanske kan vara någonting. Jag tror att just det här också att man etablerade tidigt en version av filmbond som avvek lite från bokbond. Mm. Filmbond hade ju mer humor till exempel. Och det var ju mer kanske lite mer elegans och lite mer påkostade actionscener och sådana här som fanns. Och det här tilltalade publiken så pass mycket så att bondfilmen skapade sin egen genre. Och sen för att klara sig vidare så har ju bondfilmerna inspirerats av andra samtida filmer. Liksom på 70-talet var det mycket humor och biljaktig och så vidare och sen har det blivit inspirerat av annat. Och nu är det ju... De senaste filmerna påminner inte om Jason Bourne, till exempel. Med Matt Damon. Och det blir inte fel, liksom. utan man plockar upp det som liksom ligger i tiden. För att Bond alltid ska ha någon sorts plats i samtiden. Och det är ganska intressant ändå att fast man ser på en gammal Bondfilm så är den ju... Den är på något sätt tidlös. Mm även fast, det, klart det kan vara modet lite annorlunda, men det, det ändå funkar det, är, det känns inte ålderdomlig på ett sätt som om man tittar på andra filmer från 62 dr. No konkurrerade med det är ju skillnad som natt och dag på visan Ja, faktiskt om jag återgår lite ditt huvudintresse kanske när jag kan säga filmerna primärt hur, ja. hur är det med böckerna, Flemings böcker John Garners böcker vad är din syn runt dem det var så länge sedan jag läste de här böckerna det, det, de är ju en annan genre det är ju en annan Bond egentligen mm. förmodligen är det så jag tror ju att om inte man hade gjort film på Flemingsböcker så, så hade inte Bond varit lika känd idag även om böckerna är Flemings bästa böcker är riktigt bra thrillers mm. men de är ju ganska bunna till 50-talet kalla kriget och, och så vidare så ja det. Fleming var en bra författare och det var, de var ju alltså innan filmerna kom mm. även i Sverige så gavs de ut tidigt i, i svensk översättning men det var ju filmerna som var nyckeln naturligtvis till succéen sen Gardners böcker flera av dem var väl också hyfsat bra De var lite ojämn Gardner men flera av hans Bösta böcker var riktigt bra. Sen är det ju, ju lite, naturligtvis lite varierande de här som har kommit sen. Alla har inte varit bra. Men det är, det är roligt tycker jag att man bevarar den litterära bond. Att man mm. inte bara titta på filmbond. För att annars så, det hade varit väldigt lätt att ge ut liksom, böcker som är baserade på filmmanuset till exempel var varenda film. Mm. Men det har man inte gjort utan man har skrivit originalberättelser och försökt separera bokbond från filmbond. Genom att hålla det litterära arvet vid liv och det tycker jag är ganska roligt. Det är tråkigt är att de svenska förlagen inte har givit ut dem på svenska. Jag titta på Young Bond, till exempel den unga bondserien. Det var ju tidens förlag som testade att ge ut ett par böcker på svenska sen lå man, man av med det. Men klart, idag så läser vi många direkt på engelska, men det är lite synd där. För att jag ser att de finns ju på norska många böcker till exempel. Så det är förlagens bedömningar. Jag vet inte. Vet du, det finns ju väldigt många svenska bondböcker här på biblioteket, ja. vill jag minnas. Det är väl till och med så att första Casino Real från 1954 finns här. Ja, det stämmer. Vi har första upplagan. Mm. Den, den är speciell, ja. kan man ju säga. Mm. Och eh, sist men inte minst då, vi tar några snabba ja. favoritbond. Den frågan har man ju fått jättemånga gånger. Och då kommer samma tråkiga svar när att jag tycker att Sean Connery och Roger Moore kompletterar varann. Precis, det svarar jag ut efter. Ja. Då säger jag alltid att Sean Connery har ju tyngden medan mm. Roger Moore har elegansen. Kan inte annat än hålla med. Favoritfilm given. Ja, det vet du redan. Ja. <laughs> <laughs> On the Magic a Service. Ja, det, det, det är så. <laughs> golden Rider. Jag <laughs> Ja, favoritbok. jag tycker nog också att i enhetspatientämle tjänst det är Flemings bästa bok, mm. den gillar jag Favorit tjej? Um, ja um, Det är ju Tracy Honom och när man just naturligtvis en bra men jag tycker om uh, Gala Brand i Moonraker också mm. inte minst för att Bond, det är, hon mobbar Bond på slutet mm. Bara en sån sak det jag överraska lite där Bästa skulk um, du, tänk, Tänker du på film nu? Ja jag är väldigt lockad av Hugo Drax alltså i Moonraker mm. han är så fantastiskt välspelad Lonsdale. och sen också Dr. No mm. Joseph Weisman han, satte, uh, han var i mönster för så många senare bondskurkar, både han och hans tillhåll då. Alltså, ja det jag gillar mm, poddens två favoritskurkar mm. och favorit gadget, favoritpryl ja, det är svårare Um, ja, jag gillar ju den här klockan i Liv och låta dö som kan bli såg mm. det är rätt kul ja, det finns ju många bondklockor med finesser det är ju um, ja, det, det, det är svårare jag har, jag har inte någon riktig favorit det finns ju uh, flera olika den här personsökaren i och Polav som man minns det den var ju förebådande var mm. uh, den Oh, ja, det är svårt. Mm. Och slutligen, favorit soundtrack. Ja, det blir John och Service, John Barry. Han hade en kreativ topp där i slutet av 60-talet. Mm. Och eh, vart ser du ditt intresse, hemsidan och Bond om 20 år? Jesus, Bond finns nog kvar, det tror jag. Eh, har nog bytt lite skådespel i, i huvudrollen och, och lite annat, men Bond finns kvar. Säkert både i bokform och i filmvision tror jag. Det har blivit generationsskifte och sådär. Det är runt den tiden då copyright-tiden ja, går ut och Spännande tider. Ja, Då tror jag att det då kommer att explodera med fanfiction. Mm. Det tror jag. Och Det blir klart till risker också att mycket av det kan bli dåligt. Vem som kan börja göra egna våldfilmer och sådär. Men det, jag tror att det också kommer att hålla liv i karaktären, hålla liv i figuren och allting runt omkring. Eh, på något sätt så tror jag att de, de som kan juridiken tror jag nog kan komma runt det här med upphovsrätt. De kan nog lyckas förlänga på något sätt, jag vet inte, men mm. de är bra på det där. Det finns mycket pengar inblandade. Du har ju hela Disney också mm. som är en maktfaktor här. Alla de figurerna. Ehm... Ja, intresse, mitt eget intresse det kommer alltid finnas kvar. det, det tror jag. Även om det liksom ligger, kanske ligger och vilar sig ibland så finns det är som Bond själv. Han, även om han inte alltid är med på bio eller i någon bok så han, han finns han där, redo att kliva fram och rädda världen ännu en gång. Eh, webben det är svårare att veta, för det går så fort nu i den tekniska utvecklingen så det är ingen som kan veta. Eh, men jag hoppas att det, det som man, man har skrivit att det finns kvar i någon form. Mm. Att kanske någon läser det då också och tycker att det här var några roliga gamla grejer. Ja, på min och de andra rabbande Poddens svärna så hoppas vi och tror att den finns kvar om 20 år. Och vi kommer sitta där om 20 år och läsa texten återigen. <håll> Tack. Med det sagt, åter till studion. Mm, ja, spontana tankar och reaktioner på intervjun. Ja, väldigt, väldigt bra intervju eh, av Manuel och Thomas Drugg ver verkar vara han är väldigt ödmjuk, väldigt sympatisk. Jag har inte träffat honom, men genom intervjun får man den, den känslan. Ja, verkligen. Helt klart. Jo, jag, håller, jag håller med dig. Jag har aldrig träffat Druggen eller Thomas som personligt helt enkelt. Så, men han verkar ju vara väldigt, som du säger, gemütlig, trevlig, ja, intressant person. Kul att han också... Eh, <laughs> Skojade lite om, eh, om eh, GoldenEye och soundtracket. Det är underbart när folk säger som det är. Så att, eh, det, det, det är kul. Jag har aldrig hellre träffat honom men han, han verkar ju verkligen så extremt trevlig och lätt att prata med när man hör det här. Jag har ju träffat han ett par gånger under åren och eh, det är. ju... Alltid var det trevligt Även när jag var liten och kom på, Han jobbade på biblioteket här i Östersund När jag kom var liten och lånade bondböcker Och frågade Kanske idiotiska Eller dumma saker när man var 10 11 år Men han var alltid trevlig och alltid, ja men Han tog tid att med bond och Han tyckte så här, det var jättekul att det kom någon liten Och letade fleming in på biblioteket ja Han är otroligt gemütlig och trevlig på alla sätt och vis. Att... Ja, en, en grej som jag tänkte på som man tog upp i intervjun och som vi pratade lite kort om innan intervjun, det är det här med att han hade en ovilja att sätta betyg och han pratade om hur svårt det är att betygsätta bondfilmer. Och det är ju verkligen en igenkänning för oss, tänker jag. För jag tycker att det är helt sjukt svårt att sätta betyg på bondfilmerna i den här podden. Och innan podden så hade jag aldrig heller betygsatt dem. Jag hade bara rankat dem. Och ja, den den pest, tycker jag. Jag... Jag beundrar honom nästan för att han har valt att sätta betyg. Det är ju jättesvårt och problemet blir ju att man, jag i alla fall, man ändrar sig ganska ofta. Mm. En, en filmupplevelse är inte likadan en gång som den är nästa gång. För att det har med ja, var man är på förmör eller vad som helst. Eller att man har åldrats lite. Eller, ja. Så att, men det är ändå på något sätt... Jag inte höra att han står fast, han satte de betygen och han har ja, ingen behov av att ändra dem. Så. Mm. Annars när man ska leda in det lite på det här med bond och community så var det också en grej som jag kände igen med väldigt mycket i det han sa. Och det var att Bond är väldigt globalt att går man in på en pub och säger att man är bond så får man ett bondfans, får man reaktioner på en gång. Liksom alla har någon mm. gång sett en bond och blir på något sätt intresserade. Man kan alltid få igång ett, sam ett samtal om det. De gångerna jag i alla fall har försökt Att starta en konversation om Star Wars Som jag inte jag är, inget fan Men jag tycker om filmerna Så det är ju absolut inte lika brett så Tycker jag Bond är väldigt väldigt brett bland allmänheten Jo men så är det, det är svårt att snacka Det är svårt, i alla fall för mig Jag är som du Emilia. jag tycker att filmerna är bra liksom Star Wars Men absolut inget fan på det sättet Men jag tycker det, det känns som att Det är svårare att hålla igång en diskussion Om, om Star Wars på något sätt än vad det är Om, om Bond det mm. kan ju vara att, att man är ett fan, men med, med en man känns det så också. Mm. Så det håller jag verkligen med om. Jag känner igen mig i det också. Även när vi var i London förra året och vi nämnde för de vi träffade på planet att vi skulle på en bondresa typ, de där två tjejerna vi träffade. Mm. så reagerade de ju direkt. Det var inte så att de bara, var i är bond? Liksom, utan det var ju, de, ja, de verkade nyfikna liksom. Så att ja, det märks ju där också. Men det är ju lustigt det där för att Star Wars känns på något sätt ändå större än bond om man tänker på alltså, hur intäktsmässigt och vilken franchise det har blivit, även om det är liksom, färre filmer. Mm. Eh, ja, men så är det. Ju. Så, men, då undrar jag liksom lite, varför är det hela den här grejen med att det är så mycket bondfilmer. Det finns så många tolkningar. Så det, det är lätt att hålla igång ett samtal om Bond, på det sättet Ja men, sen är det väl det där också att Star Wars är väldigt bunna till sina filmer, det som jag, du gillar antingen första filmen eller andra filmen eller, sen med, med Bond är kanske att folk inte säger vilken som är deras favoritfilm, utan där kan de peka ut specifika ögonblick, typ och mm. Goldfinger eh, Lotusen, Blotusen, ja precis, Aston Martin och sådär, mm. folk har alltså de har förankringar till speciella ögonblick och speciella bilder inom serien och, Bond har ju fördelen att den har varit igång så pass länge Och det är ju så otroligt många generationer Som har tagit del av Bond Och fått bli underhållen av det Så det är det ju också Och Star Wars är väl rent krasst sett Väldigt centrerat i de född på 60-70-talet, 80-talet Det är väldigt tidstypiskt För många där att de var små När Star Wars var som allra störst Och där levt utifrån mm. dem Så jag tror det är det, Just att och sen är det att Star Wars är science fiction och många har nästan en medfudd avsky mot science fiction och liknande, medan alltså Bond är mer äventyrligt, i action, det är, det är lite för alla på ett annat sätt. Och jag vet folk som inte alls har filmintresse eller något sånt intresse, men ändå liksom, ja men Bond, det är, wow, det är ju coolt. Nice. Lite som har sett den och typ Casino ja. och tycker det är ändå ett bra film. Jo, men det känns som att Star Wars fans är mer fans i ordets rätta mm. bemärkelse, om man säger så. De klär ut sig... Och de, de hörs nog mer, tror jag, ja. än bondfans. Bondfans är lite mer som Bond överlag. Han arbetar i det tysta, liksom. Lite mer än mm. så, i alla fall. Får jag bilden av det? Mm. För det är ju inte så många som klär ut sig i bondkläder på, på liksom mässor och sånt, utan det är ju liksom folk utklädda till Stormtroopers och mm. Anakin och Luke Skywalker och Darth Vader. Mm. Så att det är... Det är ju mera mm. sådana grejer tror jag med, med story som gör också, att det känns större också. Ja, det det blir lite nörderi på ett annat sätt. Jo men exakt, även om vi är, jag är nörd definitivt. Jag har alltid sagt att jag inte är nörd, men jag är ju mm. nörd. Men det var väl mest för att jag skämdes över att nörd var något dåligt. Men nu har jag väl mognat lite och tycker att jag är nörd. <laughs> Nej, men jag... Så att det, det, jag vins att jag hade den diskussionen med dig Rickard, ja. <laughs> Om att nörderi inte är något fint. Men det är det. Mm. Nej, men jag kan ju bara prata för mig själv och det är anekdotiskt. Där. Lite som det Manuel sa, att det är mycket bredare. Jag träffar ju folk som kanske inte har sett eh, alla filmer och så, men de kan baska mig i varenda bonlåt, mm. eh, Som är väldigt, väldigt musikintresserade, men som kan all, ja, alla bonlåtar alla titellåtar. Eh, och det... Mm. Ja, som sagt, det, det binder ju flera generationer på ett annat sätt. Du har fått ett jäkla uppsving nu med Craig, då binder en annan typ av... Eh, av fans och det är, ja, det är väldigt härligt att Bond är precis som Thomas sa du kan få igång konversationer överallt och det är globalt på ett helt annat sätt Ja, ja men Det är lite som uh, Charles Robinson säger i Tomorrow Never Dies i inledningssekvensen Fun for the whole family <laughs> Så att uh, det är ju det är, ja. Ja, det är väldigt mycket ja. sånt, gillar man klockor så kan man kolla på Bond gillar man bilar så kan man kolla på Bond bara för det, mm. ja. för att det används på ett så, så bra sätt så att det faktiskt finns och gillar man musik så kan man lyssna på Musiken liksom bara och kolla på bond -filmerna. Så att det är ju liksom många, om jag säger Bond Så kanske många skulle säga typ Live and Let Die Låten, bara mm. Och det gör ju liksom att ja. det finns ju liksom Varje beståndsdel är liksom Ja, väldigt känd också Det är nog det som gör att det går att prata Med alla mm. om det egentligen Ja, jag tänkte på den när jag såg var på Spekter Här i Ustersund här eh, Två dagar efter premiären 2015 och det var fullsatt Biosalong lite som titta runt på vad är det är för folk som är här egentligen. Det var, det var... Du går mer för att kolla på folket och iaktta. Det är bra. Ja, men för att se vad är det är för typ av publik som är på en bondfilm mot andra filmer. Och det var liksom, ja, men, vi hade pensionärer, vi hade barn, vi hade liksom tjejer, vi hade killar, vi hade alla åldrar. Och sen gick jag på Star Wars-premiären ett par månader senare. Och där var det liksom nästan uteslutande bara ja, killar, tjejer, åldern 12-30 till typ. Och det är intressant, för det är ju ändå två extremt stora filmer som har premiär, mm. men att målgruppen är otroligt ja, mer, mer annorlunda helt enkelt. Det var intressant att se. Och eh, även folk som växte upp under den tiden när de tre första filmerna slog och som nu har barn som är runt 10, mm. 12, 15 år och som tar med sina barn och går på bio. Ja. Eh, men det är också det som Thomas sa, att det finns olika fack och kategorier av bondfans på ett helt annat sätt som du inte hittar någon annanstans. Och det är också väldigt, väldigt intressant. Vissa som bara gillar att samla och vissa som, eh, ja, inte så många, men vissa som bara gillar böckerna, vissa som bara gillar filmerna, du har allätarna, du har allt det här. Och det är väldigt fascinerande. Då tycker jag att vi går vidare till vår nästa gäst eh, som är Anders Fred och eh, han driver From Sweden with Love. Och. Eh, vi gör väl lite som vi gjorde med Thomas Drug och Agent 07.nu. Vi kan väl prata först lite om vår relation till den sidan och sidans roll för communityt i Sverige. Ja, alltså för min del om eh, om eh, Thomas Drugs sida var liksom någon sorts inkörsport eh, så har ju Anders kanske inte specifikt hans sidor men hans roll som man har nu i, i Bond Communities i Sverige har ju gjort att jag har fått uppleva grejer som jag inte hade fått uppleva annars, som eh, bondfestivalen i, i Stockholm för två och ett halvt år sedan eh, och så, liksom sådana grejer, så han har ju gjort sådana grejer som har varit otroligt viktiga för mig och eh, han, han försöker göra något annat med, med sin sida Det är något helt annat än, än Thomas Drugg eh, Så att eh, det, det är väldigt, väldigt roligt Att han har tagit Liksom Tagit på sig den rollen, det är inte ett kall Men att han ändå Att han gör något annat Och har liksom Han Går ju mycket på events och reser mycket och liksom intresserar sig för den biten. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Ja, han är ju väldigt mycket en ambassadör för det svenska Bond-communityt kan man säga. Och hans mm. eh, sida riktar sig också mycket mer till de som... Vad ska man säga? De, de redan frälsar, precis som du sa, det är ingen inkörsport på det här sättet. Utan det är mer en samling för de som redan är fans och vill, vill ja, följa med på event och se vad som händer internationellt. Så, det, är jo, så är det En annan roll, men den fyller definitivt sin roll i det svenska communityt. Ja, jo, men jag skulle ju vilja säga att han är... Om Bondvärlden var... En, en riktig värld på det sättet, om Bondfansvärlden var så, så skulle ju Anders vara Sveriges ambassadör. Skulle jag vilja kalla honom i alla fall. Mm. Han är ju den som har mest kontakter. Mm. Och, och lättast att få... Om man tänkte rent politiskt så, så skulle han ju vara ambassadör för Sverige, för... Ja, för andra folk att ta kontakt med i Sverige om det har med bonde att göra. Om Anders Freyd är där, utrikesminister då är Thomas Drugg utbildningsminister. Thomas Drugg är Gud. Thomas är Gud. Det är, det är inga konstater. Han är ju Gud. Anders Fred är ju som sagt var Jesus. Ja, Jesus. Och vi är hans, hans lärjungar. Det är bra det. Ja. Mm. ja. Nej men från Sweden Love kom väl in rätt sent eller senare i mitt bondintresse om vi säger så. och när jag var yngre hade jag Kanske inte en jättedjup relation till den sidan. Jag var inne där såklart och kollade Men det är främst på senare år Där jag fått mer reda på vem Anders Frey är Och hans kontakter Och hur han är som person och Ja, allt det där Som jag har fått, fått mer intresse av hans, hem, hans hemsida Jag träffade honom första gången tillsammans med er hustas När vi var medverka på Comic Con Och det är ju helt och hållet hans förtjänst Att vi ens blev inbjudna och bara det var ju helt enormt stort Att han lyckades dra ihop det Och ville ha dit oss så det... Ja, nej men Anders Freil Han är, säger man mm. bond-Sverige Så är det han som ska komma upp först Helt klart Jo men absolut, absolut Det är ju, mm. jag, jag tänkte inte ens På Comic-Con nu, men självklart så är Det är ju mer saker man har varit med om Tack vare Anders än just hans sida i sig För mig i alla fall Um, och så är det säkert för er också att ni, Emil och Rickard var ju på Bondfestivalen bland annat Och alla vi var på Comic Con uh, Så att det, det har ju hänt mera mm. med Anders uh, Men med Thomas Drugg har det inte hänt så mycket, mm. men hans sida har jag med en relation. De kompletterar varandra väl, kan man säga. Verkligen, verkligen. Och det var verkligen väldigt trevligt att träffa Anders eh, när vi träffade honom inför kompeten. Ja, verkligen. <laughs> så att det, var, ja, det var också en väldigt gemytlig och trevlig människa, kan jag säga. Sällan man har wow-upplevelser så ofta som man hade den ja. eftermiddagen. Oj, oj, oj. Ja, nej, men det var, det var så häftigt. Han känner, han känner så många människor som jag bara skulle vilja träffa. Så att det, det är klart att man blir starstruck. Ja, det var liksom efter efter att ha träffat Roger Moore så var det Anders Freid som kom ja. på, liksom. Så att där, det var sinnessjukt. Ja, och han har väldigt många intressanta upplevelser och anekdoter som ni kommer få höra lite på. Ett par av dem i alla fall. För jag och Rickard åkte och besökte honom i hans lägenhet som han nyss hade flyttat in i och tog oss en pratstund med honom. Så här kommer den så är vi snart tillbaka igen. Ja, då är jag och Ricka här med Anders Frid. Välkommen till Tid för podd. Tack så mycket. Och temat idag är ju Bond Communities. Och vi kommer lite till det men du kan väl börja och berätta lite om dig själv och hur ditt Bondintresse startade. Yes, um, jag är 42 år gammal idag. Och har väl, ja, man kan väl, jag kan väl kalla att jag har varit Bondfantast i kanske, ja, vad ska man säga. 30 år i alla fall. Jag såg min första film på mitten på 80-talet. älskade spion på VHS hos min granne hemma i jo, där jag kommer ifrån. och sen har ju intresset liksom eskalerat kan man säga under årets lopp. I början var det mest att man samlade grejer liksom och så vidare. Men samlingen växte snabbare än min plats i det jag bott om man säger så. så att... Så den har väl av, inte avstannat. Jag samlar fortfarande grejer, absolut. Men eh, inte i samma, all samma omfattning som jag, jag kanske samlar på företag. Eh, och. Eh, ja, nej, det kanske täcker så. Mm. Men är det, är det bara filmerna som gäller? har böckerna också? Varit... Eh, nej, jag, jag är liksom allätare, om man ska säga. Dels så. Jag tror inte att jag har inte något så. Jag, jag läser böckerna, jag ser filmerna, jag samlar på grejer, reser till inspelningsplatser, träffar skådespelare, intervjuar skådespelare. Och sen har jag haft förmånen att varit med i en Bondfilm också. Mm. Så, så det, det är liksom lite, ett ganska brett spektrum om man säger så. Ja precis, för du var ju med som statist i Quantum of Solves. Hur, hur var den upplevelsen? Nej, det var ju lite overkligt kan man väl säga. Dels så var det ju en, en castingprocess som man säger så. Jag är ju inte alls skådis liksom. Jag jobbar ju som, som ekonom eh, normalt sett. Men just, just tanken om att kanske få dyka upp i en Bondfilm då eh, väcktes ju där när jag fick reda på att det var en casting. Just i Österrike i början av 2008 så drog jag ner på den eh, tillsammans med ett par andra jag känner. Så fick man liksom då gå igenom, de tog kort på en och man fick fylla papper om sig själv och det var ju liksom tusentals personer där liksom i, i Bregens i Österrike. Ja, var du med på opera? <clears throat> Precis, Den... de operasen. Eh, sen, sen åkte jag hem och sen så hörde jag liksom ingenting på säkert, det var nog säkert två, tre månader sedan. Eh, två, tre månader. Eh, jag hörde ingenting och sen så hade jag varslat på mitt jobb att jag kanske eventuellt ska på bonninspelning i Österrike jag har hur länge då då? Så här, ja, jag tror två veckor typ, för liksom, jag visste inte så mycket då. Men sen var, var det nog, jag tror att det bara var liksom, det var någon vecka eller två innan de skulle spela in där som jag fick reda på då. Att, att jag hade valt ut då helt enkelt, så att det var bara att boka och åka ner. Ehh, och så, vi, så jag var där i två veckor, men antalet inspelningsdagar tror jag var sex eller sju om man kommer ihåg rätt. Eh, och i och med att bonden som stod på produktion om man säger så, så de betalar ju alla statister, så vi hade ju ett arvode på om jag minns rätt så, så var det 80 euro per dag då. Plus att man hade liksom all mat och så där för då vi var i catering på plats då. Eh, och det var inspelningen då från det här, var ju, det här var ju mest kvällscener i filmen så att vi sprade vi, vi på plats typ mellan 6 på kvällen och sen höll man på till 3-4 på natten tills man var klar liksom. Eh, och då kan man väl säga att kanske in, min uppfattning innan jag åkte dit var nog kanske att filminspelningar är ganska glamorösa och framförallt Bond-inspelning kanske då. Men eh, det tycker jag väl absolut inte att det var man säger så utan det är en otroligt seg och långsam process. Eh, för det, det är ju omtagningar till, alltså det är säkert tio omtagningar av varje scen. Eh, minst så att säga för... för när det gäller bomb så får ju helst <hälst> ingenting gå fel och sen är en massa människor inblandade så alla måste ju vara synkade och liksom och koordinerade och veta vad man ska göra och så vidare. Ehm, så att jag, det var ju flera scener som, <hälst> som jag var med i, men men det är ju egentligen bara på ett, en scen i filmen som man kan se att det är jag då. Ehm, och det är ju när när Dale Craig förföljer skurken in på en toalett där i en av scenerna. Ehm, det är ju såna sån som är på väg ut och, och sätta sig på operan och då så Går vi folk där och så kommer jag gående med en, med en tjej där. Och sen så kommer han att gå runt oss och går in. Tar sig förbi oss och går in på eller följer den här killen in på toaletten. Då. och Medan vi andar, vi går rakt ut. Då. Så just den scenen i sig var, var ju från två kameravinklar, om man säger så. Då. Och vad jag kanske minns mest, eller som jag kanske i och för sig kanske rankar som ett av de största bondhögoblicken i och för sig. Då. Det var när jag hörde mitt namn. Det var någon som ropade på mig för att eh, regiassistenten kan man säga var, var på plats. Eller det var två stycken regiassistenten. De, de, eh, det var de som roddade med det här liksom. För det här var inte så mycket dialog utan det här var det mest scen, alltså tagna scener så. Och då, då så hörde jag en av dem ropa på mitt namn. Eh, att jag skulle komma för att eh, i hörnet där i, i den här lokalen som vi var då. Eller eh, här operahuset. Där satt då Mark Forster, alltså han som var huvudregissör för filmen då. Så han satt och kollade på varje tagning liksom, på en egen liten monitor och sådär. Och då skulle i alla fall jag komma dit och det var ju flera, alltså det var jättemånga statister där liksom. Någon av skulle jag komma dit och sen så dröjer det inte länge, så kommer det henne Craig också. Så står vi båda där två och tittar på den här monitorn och då ser jag typ mig själv bredvid honom i, i filmen, liksom. Så då förstod jag väl att, att om de inte klipper bort den här scenen så kommer jag med dem. Och det var anledningen till att han tog dit oss. Då, det var helt enkelt att eftersom det är mig eller mig och Herr här tjenom som han går runt i filmen, och de skulle byta kameravinkel från att ha sett mig i profil och kameran är bakom bånden först. Sen byter de vinkel och sen så kommer han från andra hållet och går runt mig. Då vill de, då vill de ge oss lite instruktioner på hur vi skulle liksom gå. Mm. Eh, det var, det var nog mest mig i så fall för den, den Craig-tjänsten som han kallade det. Men det var ju det var rätt coolt faktiskt. För, för det, var, det var jag och han typ hos andra för, för de andra som var där, alltså de, det var ingen man såg inte den här monitoren om, om man inte befann sig där, där den här där satt av helt enkelt. Så det, det var lite coolt. Nej, sen var det ju flera tagningar och Daniel Craig själv avbröt ju ibland så. För att han själv tyckte att han gjorde någonting dumt då. Så att, nej, vi höll på ganska länge, det är, vi höll på flera timmar och den här, det är bara några sekunder i filmen. Liksom, mm. så att, ändå en häftig upplevelse. Absolut, absolut. Mm. Det var det. Och förutom Quantum of Solace har jag även varit med i Fantasterna på TV4 och tävlat i James Bond. Mm. Kan du berätta lite om, om den upplevelsen? <laughs> ja, nej precis. Jag blev väl påtvingad att vara med, kan man säga i och för sig. Eller, jag hade väl egen vilja också, men de, det lät som att de var väldigt måna om att jag skulle vara med just. Av någon anledning. De kanske var lika samma med de andra, men, men för, för först var jag lite tveksam så, för man ställer ju ganska mycket på spel om man ställer upp en sån tävling. Eh, om man då tycker att man kan någonting om mm. bond så säga. Men nej, men i alla fall, jag blev övertalad så att jag ställde upp. Eh, och sen var vi ju, var fem stycken var väl utvalda fantaster där. Eh, och sen var det ju en slags utslagstävling då har ja, ni kanske har sett den då. Att, men det var ju en intressant upplevelse och som tur var får man väl säga så, <laughs> så var det gick det ju <laughs> bra. <laughs> Precis. Ja, för jag tyckte personligen att det var en väldigt svår mm. Ja nej Vi, ty vi tyckte också väl vi som var med så att säga att det var svårt. Ehm. Ehm. Sen, så, sen så är det ju lite press också. så där. Vi kände ju till varandra om man säger så. Mm. Vi som var med oss. Det är klart att det var inte var den som åkte ut först och, och sådär kanske i början då. För det var nåt del av man tar för mig, det var ganska tajt. Men, nej, men det var en kul upplevelse, för jag, jag såg ju själv, när, när jag växte upp om man säger så, när jag liksom, slutet på 80-talet då, när jag hade när mitt, ja, när intresset för bondet eskalerade om man säger så, då, då, då fanns det ju 48 000 kronors frågan eh, på tv. Eh, och den såg jag själv då, och jag minns själv att Jag minns själv att jag vid det tillfället jag såg den då, inte kunde alla frågor. Men sen så gick jag tillbaka till den här tävlingen för man kan ju gå och titta på sånt här i efterhand på SVTs arkiv. Eh, och då kunde jag alla frågor. Eh, så då, då tänkte jag att ja, då kanske man kan ställa upp i den här fantastiska. Då. Sen var det i och för sig en urval. Alltså, de, de testade faktiskt oss innan. med eh, frågor. Ja precis. För, för, förutom då så att säga att de valde ut oss då så att säga. För jag tror att de, jag tror att de frågade fler än, än oss så att säga. För jag vet att åtminstone två till som tillfrågade. Um, och Så då, då fick man komma till alltså var och en fick komma dit själva så att säga. Uh, och så hade de ett en, säkert en 50 frågor och där. som de ville att man skulle svara på inför en kamera. Då. Uh, och det, jag vet inte Det var någon slags test då, liksom. men, men, uh, men det, det tror jag gick bra för min egen del. Och sen vet jag inte riktigt, de andra kanske inte ville ställa upp eller så, det, det vet jag inte men. Uh, men det var ju kul för, för det blev ju lite reklam och sådär för, för, för mig och, och min hemsida och sådär. Och på tal om hemsidan, kan du inte berätta lite om From Sweden with Love som du mm. driver? Mm. Ja, den är ju i år, är det ju, vad blir det, 13 år sedan jag startade den då. Eh, och från början, att bakgrunden till att jag startade, om man säger så, det, det var egentligen faktiskt utslutande för min egen räkning. jag ärlig, för, att, eh, för jag samlade, samlade som sagt av väldigt mycket grejer i början. Eh, och jag hade så jäkla mycket grejer så att jag, jag kommer inte ihåg vad jag hade liksom helt enkelt. Och jag, liksom har, jag har både bott och pluggat i London och, och köpt väldigt mycket grejer där om man säger så. Så när jag har varit där liksom, så har det liksom, så har jag hänt att jag har stått i en affär och sen så minns jag inte om jag har de här grejerna eller inte. Liksom. Så jag gjorde faktiskt hemsidan som ett vad ska man säga, mm. ja, det var ju en samlingssida från den allra första början med min personliga samling listad. Så att, och det var ju för att jag själv då skulle kunna gå in på den när jag var i London mm. och så se liksom, vad jag har. Smart. Och, vid, och vid, det, vid det tillfället så var väl, tror jag, den samlingen som jag hade då, det var nog den största samlingen som fanns på nätet. Vid, vid det tillfället då. Nu är det en Killie Swage som, som, som gör egentligen praktiskt, eller gör samma sak egentligen, har en större samling än vad jag har kanske. Men, eh, sen, så, så de, men, men sen har liksom då den här hemsidan utvecklats till något helt annat, under och årens lopp då, man säger så. Jag har inte uppdaterat samlingssidorna på säkert tio år. Utan vad den egentligen är uppbyggd av idag, det är ju dels personliga artiklar som jag har skrivit. B både från att ha träffat då ett antal skådespelare, regissörer och så vidare. Ehm, för det, jag har nog, jag har inte räknat exakt men jag, jag har nog passerat 300 personer i alla fall som jag har träffat tror jag, som, som har liksom jobbat med filmerna. Och vissa har också intervjuat och publicerat de intervjuerna och sådär. Ehm, det finns en hel del opublicerat material ska jag väl säga också. För jag har intervjuat enligt Craig till exempel två gånger. Men den, den, de intervjuerna har jag tänkt använda för, för ett, en bok egentligen, ett bokprojekt som jag har haft mm. på mig egentligen länge, men det tar sin tid. Eh, nej men sen, så, sen har jag flera, vi, jag har ju team som hjälper mig också. Jag har ju en professionell webbmaster som har designat sajten eh, som, jag, som jag byggde om förut då, förra året eh, för det var lite gammal design då. Sen har jag ju liksom lite olika personer runt om i världen som hjälper mig. Jag har en kille i Japan, en kille i England. En kille i USA, en kille i Skottland, en kille i Frankrike, Tyskland, Holland, Brasilien, Australien. Så att det är lite utbritannat. Mm. För det finns ju många sajter om bond om man säger så. De växer ju på... Växer ju. Så det knakar i antalet så att säga. Men <hör> vi är några stycken som... Som försöker att förse besökarna med färska och relevanta nyheter. Mm. Jag, skriver, jag publicerar faktiskt ingenting om varken rykten eller spekulationer. För jag tycker själv att det är helt ointressant faktiskt. Jag brukar inte kommentera sånt om inte det liksom är bekräftat. Men har du fått inspiration från någon annan person eller någon hemsida till... Ja, inte, inte, inte direkt så faktiskt. Alltså, det är klart att man tittar på andra absolut, men alltså, mina menyer och liksom undersidor och så vidare, det, det är helt ifrån mitt eget, hur jag, hur jag själv skulle vilja ha en sajt som jag kommer till. Vi liksom. är ju ekonom, så att jag gillar ju siffror och struktur, <laughs> så att, förhoppningsvis så... så. Nej men rättare sagt jag vet att den uppskattas av väldigt många för att jag tror att den har hjälpt många och kanske hittat till folk och jag får jag kan säga att jag får regelbundet mejl från människor jag aldrig har träffat som, som ser att jag har träffat någon, någon skådespelare eller regissör eller stuntman eller någonting som de då i sin tur har jobbat med för många år sedan och så har de tappat kontakt och så undrar de om jag kan återintroducera dem till de här personerna mm. det hände senast igår så, så på det sättet så, så är det väl jättekul att man får ett Fantastiskt nätverk. Mm. För mitt bondnätverk egentligen. Om jag ska, om jag ska vara <coughs> lite kaxig så, så, så är det nog ganska brett. Mm. om man säger så Det finns då ingen jag inte kan få tag på om man säger så. Så det är kul. Mm. Men nu på, på From 3 with Love så har du till exempel inte lagt någon vikt vid recensioner. hur hur, hur kom du fram till, egentligen till vilken inriktning till slut valt att ta? Ja, alltså det är inte, no det är inte någon specifik recensionssajt helt, helt riktigt. Men, men det, är, det är ju heller inte längre skulle jag säga en samlingssajt. Det är inte heller en nyhetssajt. Utan det är liksom alla aspekter ifrån, från böckerna till filmerna till skådelser till eh, produkter alltså som säljs eh, från olika håll och kanter. Eh, reseskildringar. Eh, Personer i reflektioner. Det, det är liksom jag tror inte det finns många sajter som är så omfattande i alla fall om man säger så. I alla fall inte ur en pers personligt perspektiv mm. då. Många sajter är ju lite så neutrala men min har väl lite mer personlig touch då kanske. Mm. Du anordnade ju en Bondfestival på Filmhuset i Stockholm för mm. vad kan det vara? Två år sedan? Två eh, tre år sedan? Var 2014 var det mm. väl i samband med att sajten fyllde tio år då. Precis. Det var ju biovisningar mm. och inbjudna Bånghäster. Mm, mm. hur, hur föddes den idén? Eh, idén till den föddes, eh, skulle jag säga, 2006 när jag var på ett, UNICEF, ett stort UNICEF-event i Kanada. Tillsammans med... Eh, eh, det var inte så många från Europa som var där faktiskt. Vi var, jag tror att vi bara var fem stycken, men det var mest folk från Kanada och USA då. Av naturliga skäl. Eh, men sen så hade de bjudit hit Roger Moore, eh, Britt Ekland, Richard Keel, Guy Hamilton, Shirley Bessie och Nick Rain en, en, en dirigent som har jobbat med John Barry. Eh, så det, det var liksom både filmvisningar, det var, eh, var Q&As innan filmvisningarna, det var en middag, det var en, en jättestor bond som avslutning. Så, eh, och det är verklighet var ju mycket större mitt. Då, men, men, men själva idén och konceptet skulle jag påstå föddes där. Att jag själv då skulle vilja göra detta någon gång i framtiden. Sen var det ju en jätte, ett jäkla jobb med det där, alltså för att jag eh, kunde han inte tid att jobba själv. <laughs> <laughs> Eller, nej men alltså jag fick ta ett break från mitt vanliga jobb, för jag, jag tror att jag jobbade helt i, nästan i tre, fyra månader med det där. Mm. Bjöd in alla själv, bokade allting, tog in folk som hjälpte mig, eh, planerade och marknadsförde. Och, mm. ja, man tog väl sig lite... Det, det var ganska stor utmaning så här, i efterhand. <laughs> så, så, men jag gjorde så att jag kunde och, jag att, och alla verkar ha varit väldigt nöjda i alla fall så att det är huvudsaken. Ja, det skriver jag under på. eller Vi ja. var ju båda där. Ja, exakt. Eller jag var på två, två eller tre av filmerna. Två, tror jag. Mm. Du har hållit på alla, tror jag. Ja, jag var på alla. Mm. Finns det några planer på någon uppföljning eller något? Jo, nej men det är kanske inte just exakt så upplägget som var då, om man säger så. Utan, men i mindre skala skulle jag, eller kommer jag väl jag vill säga, att göra något mer event. Mm. Definitivt, för, för jag, i och med att jag känner så mycket folk som vill komma hit som alla har i Sverige och liksom, mm. eh, Så det handlar egentligen bara om att få någon slags... Ja, antingen medarrangör eller någon, någon, någon bra sponsor, liksom. För, mm. eh, att, att, få hit, att ta hit folket, att anordna det, det är liksom inget problem med de kontakter jag har, om man säger så, utan... Det är mer en finansiell fråga, liksom. vad, Hur mycket kan man lägga och så vidare, och vad kan man göra i så fall? Mm. Men, nej, men det, det hoppas jag. Mm. Kul. Mm. Eh, finns det i övrigt något no annat kommande bond-event som du vill tipsa om? Eh, ja, den franska klubben. Det finns, en, en, det finns ju ingen fan-klubb i Sverige. Jag har inte, gjort, eh, har inte funnits i Sverige på som ni säkert vet. på, ja, Det är över 20 år nästan. Men det finns ju en klubb i Frankrike som, som jag själv... Eh, jag, jag har varit medlem där sedan ja, 15 år tillbaka. och Jag mm. känner då de som... Som ligger bakom den klubben eh, Och det jag vill påstå utan att överdriva att det är nog den mest välskötta klubben som jag känner till. Det finns ju även klubbar i Tyskland, i Schweiz, Italien, England, eh, Brasilien. Men franska klubben har liksom det är jätteproffsigt. Alla vet sin roll, vad de ska göra. Eh, så att arbetsuppgifterna är liksom uppdelade och var och en djur som gör dem eh, på så bra sätt de kan. Eh, Plus att de har ju såklart följden av att ligga. De har ju sitt huvudkontor i Paris då, om man säger så, och sen så har de ju ett antal bond, alltså riktiga bond. Platser, som ligger nära Paris, och även i Paris då. Så att eh, om bond bara kommer till Sverige så kan vi få något liknande här kanske. Mm. Men, men för vi har varit på jag har varit på fler av slotten som de har där nere som har spelat in bunre på bland annat. Eh, men de, de kan ju liksom, de har ju access eftersom de ligger så pass nära. Mm. Så, och sen så har de oftast bra connections med de här slotten så att de får liksom hyra lokalerna för någon billig, billig pengar. så det, det, det ska jag på för den, den klubben fyller nämligen 20 år så, så de det ska jag i juni, eller 24 juni mm. eh, men annars så känner jag väl inte till någonting just nu, jag har ju precis kommit hem från Japan här och varit i en privat resa egentligen med, med 28 bond eller bondentusiaster som är själv då. Och sen 12 stycken eh, som hade med sig sin fru, eller flickan då. Eh, och det var ju en oförglömd resa liksom. Eh, det var, så det var ju inte någon officiell event som. Men vi besökte ju alla inspelningsplatser från Young Live Twice. Eh, bland annat. Eh, det inte, vi, vi fick inte faktiskt bestiga den här vulkanen som, som Bluffelt har mm. sitt högkvarter i. Men eh, för det, den exploderade nämligen den vulkanen för några år sedan. Mm. Så det, det är avstängt liksom. Men däremot så kunde vi bestiga en, en närliggande vulkan. Och från den vulkanen kunde man se då, inte Blåfells vulkan om man säger så då. Så har vi den här fiskebyn i södra Japan. Det är 80 personer i stort sett, 80 personer som bara bor där liksom. Och alla tror jag var där när vi kom och välkomnade oss. Så att, och lokala tv-teamet och TV, norra station där och borgmästaren var ute. Och, så det var nog faktiskt den, min favorit på den resan om man säger så. Det är det kanske minsta stället, men ändå liksom jättestark koppling till Bond. För som Connery mm. var ju själv där och spelade in liksom i flera veckor i, för över 50 år sedan. Mm. Mm. Eh, hur ser du annars på var vara en makt- och inspirationsfaktor till andra bond Svenska Bond-fans då framförallt kanske? Är det en... Eh, ja, det, tack för komplimangen i så fall. <laughs> men, men, nej, men det är väl bara hedervärt. Jag försöker alltid ställa upp och hjälpa andra om jag kan. Mm. Eh, så, så det... det jag tycker ju själv att det är kul och att det kommer en ny generation också, mm. även om jag känner mig väl kanske lite laskammal, men, <laughs> men så jag, jag ställer gärna upp och och, så där för, och hjälper folk om jag kan, som mm. ja. Hur ser det... framtiden ut för From Sweden the Love nu då? Ja, det är en bra fråga. Det är ju, nu har jag faktiskt, jag, som sagt, jag designade om hela sajten förra året som, tog, som var en riktig kraftansträngning. Men, men sen har jag väl legat lite lågt. Dels för att jag själv haft mycket om och kring mig privat. Jag har flyttat och jobbat mycket och sådär och rest. Så att, jag har väl inte kanske uppdaterat den i samma omfattning som jag gjorde innan. där. Men tanken är väl att få ny nystart här så fort vi får lite riktiga nyheter om nästa film och... Det kommer ju en ny bok om inte annat nästa år, men det är väl egentligen en ny film som alla, alla vill ha en nyhet om, då. Så det, det vitt jag minns så har det ju inte varit några speciella nyheter på ett halvår i alla fall. Mm. Mest rykten och spekulationer mm. som jag som sagt och ja. inte själv tycker är ens intressant att kommentera, faktiskt. Mm. För, för det, det är ingen som, som har någonting på fötterna som, som skriver om här, de här sakerna, mm. för de skulle aldrig kommunicera ut sånt, liksom. Nej. Eh, om vi då ska titta lite på eh, communityt i stort, då är vi, vi var inne på det lite, men hur ser du, hur upplever du att hur community i Sverige är jämfört med internationellt i andra länder och så vidare? Det eh, är en bra fråga tycker jag också. Eh, alltså vi, vi svenskar är ju kanske lite mer skeptiska, <laughs> tror jag faktiskt, <laughs> rent allmänt. För att... Eh, Uh, alltså jag, jag var inne på de här klubbarna som finns då i Frankrike och Schweiz och, och Tyskland framförallt. Uh, de, de har ju inte jättemycket medlemmar. De har ju kanske 200-300 medlemmar i för sig. Mm. Men uh, jag undrar om man säger att man skulle starta en klubb i Sverige så tror jag inte att man får ihop 300 personer mm. som vill vara. Jag hoppas, jag, jag har gärna fel men uh, det, är, det kanske inte finns lika, lika stort intresse här som det finns i Frankrike och England. Alltså England är ju såklart det är Bonds hemland om man säger så. Så det, det blir ju mer naturligt att folk gillar Bond. Sen tror jag i och för sig att, att i Sverige så... Det finns ju ingen i Sverige som tror jag inte vet att det finns bondfilmer eller att det mm. finns en karaktär som heter James Bond. Det är, alltså vi, vi känner ju alla till Bond mm. väldigt starkt här. Och filmerna går ju relativt vår, storleken på vårt land väldigt bra här. Eh, och har alltid gjort egentligen. Men... Eh, men, eh, nej men det är väl bara. Att, jag skulle välkomna fler initiativ till att liksom liksom ta hand om de som gillar bond och vill hitta på saker kanske resa ihop och kanske reser ihop och så vidare. Mm. Vad, vad skulle du säga, skiljer just bondfans från andra typer av fans. Typ Star Wars, eh. ingen. Har du någon ja, alltså, eh, eftersom jag har varit en hel del i USA på, på lite olika event eh, och sådana här samlarmässor eller conventions, de som det kallas. Så, alltså, Star Trek är ju förmodligen det största, eh, vad som man säger, fan community i USA om man tittar på vilka som egentligen liksom bryr sig om. Alltså, de klär ut sig liksom. De kommer till såna här conventions i, liksom i full. Eh, Full folkklädsel ifrån ja, det kan ju vara äkta vi sitter men det kan också vara liksom kläder de har sytt liksom för att mm. de har sån otrolig passion för det här liksom går ju inte runt i inte jag i alla fall. <laughs> alltså smoking är ju kanske den, den naturliga klädseln för oss men, men, och det är kul det är klart att det är kul att, att ha smoking på sig ibland alltså vi festar tillfällen men vi kanske har lite mer vi kanske lite mer distanserade om man säger så inte som, som Star Trek och Star Wars fans som kanske liksom tar saker in lite för seriöst mm. jag, jag har själv nämligen jag hörde nämligen en ganska rolig historia om för jag träffade han som spelade Darth Vader alltså Dave Prowse. Mm. eller förlåt förlåt. Nej, har jag träffat honom också men, men det var han som spelat Chewbacca tänkte jag på. Peter Mayhew. Han berättade när jag träffade honom, för jag är inte i närheten av att vara någon Star Wars-fantast, även om jag såklart har sett filmerna. Men han berättade för mig att det var en kille på någon, någon mässa i USA som kom fram till honom och sa att han hade lärt sig Chewbaccas språk. Och då så mm. frågade Peter vad han menade, för att Chewbacca har inget språk. Alltså det är bara liksom påhittade påhittad ljud liksom. Jo, nej, men han, han, Jag har lärt mig. Jag, jag har liksom sett alla filmer nu och liksom, jag, jag kan språket. Så han gav inte upp den här killen, liksom. så, trots att Peter själv som spelar karaktären, liksom, att det finns ett språk, så, så påstår den här killen att det finns ett språk. <ślar flowing> <tries> mm, så den måste ha varit en ganska rolig scen, då tänker jag. Men, ähm, nej, men alltså, om man säger så här, ja, man kan ju klassa in bondfantaster också. Alltså det finns ju de som kanske bara samlar på grejer. Det finns de som inte samlar på något. Men de har någon slags livsstil som påminner om Bonds livsstil. Det finns de som bara liksom gillar att gå på event helt enkelt. Det finns de som tror eller vill se veta allting om Bond. Och bara fokusera på kunskaps, kunskapen. Då. Och sen finns det de som liksom har ja, liksom deras... deras fokus ligger mellan olika områden om man säger så då. Så det jag själv självklassar mig själv som då. Men även eh, de flesta Bondfantaster som jag känner, de, de är ju jätte alltså väldigt trevliga och ödmjuka och sådär. Det eh, finns mm. väl alltid några undantag men, men eh, nej, jag tycker att det är bra. Bra mm. om folk. Som, som jag. I alla fall många av de som jag känner genom Bond alltså Bondfantaster har blivit jättegoda vänner till mig liksom. Mm. Så, så vi pratar ju om allt möjligt, inte bara om Bond liksom. Ja, för finns det någonting som du tycker att Bond-fans kan göra bättre? Kanske någon dålig egenskap Bond-fans i, i regel har? Ja, alltså det, det blir ju lite... Alltså man säger, så, man följer jag, jag är ju inte alls aktiv på forum och sådana grejer och har, har aldrig varit egentligen. Mm. Dels för att jag inte själv anser att jag har någon tid. Och dels att jag anser att det, det är diskussioner som inte leder till någon, någonting mm. liksom egentligen. För man kan ju sitta och analysera Bond-filmer och, Bond och nyheter, alltså... Från alla håll och kanter, liksom. jag, jag, jag försöker väl mer njuta av det som händer och sker. Alltså, mm. Om jag går och ser en ny film så går jag inte att leta efter fel utan då försöka mm. njuta av filmen helt enkelt. Likaså om jag läser en bok eller träffar andra så, så man, får inte, man får inte hänga upp sig på alla detaljer tror jag, och inte överanalysera som jag tycker själv att många gör det framförallt i, i samma framförallt med att det kommer nyheter om en ny film eller att det kommer. När filmerna har kommit ut säger vi och så analyserar man sönder den totalt mm. efteråt. Ehm, alltså, jag, jag säger inget emot dem som gör det men själv så tycker jag väl att det, då, då på något sätt förstör man lite av sitt eget intresse. liksom Om man detaljgranskar och analyserar sönder allting. Mm. Och vi kan hamna lite i den fällan. <laughs> ja. <laughs> ja. Jo men det, det kanske är en ålders... Alltså, jag, kanske, jag kanske nog var själv som lite när jag var yngre också men... Men nu, nu försöker jag mer njuta av, av liksom ja. mm. Kommer en ny film så ser jag framåt den självklart Men jag läser oftast aldrig någonting mm. Förutom officiella nyheter faktiskt när, innan kommer en ny film För jag vill, jag vill helt enkelt inte veta mm. För jag vill se filmen från, från så fräscha ja, Med fräscha ögon precis mm. Sen kan man läsa på om den Men det, men det finns ju någon som tycker att de vill veta allt Innan filmen kommer ut mm. Mm. Men, men då känns det som att varför vill du då se filmen? Ja, du får ta ta ju upplevelsen sen på Ja, men premiären. precis. Och... Det tycker jag är ett lite märkligt beteendramatiskt. Mm. Det Där är vi nog överens, tror jag. Mm. Ja. Eh, om vi då ska ta och runda av lite här så har vi tre stycken korta frågor här. Mm. Eh, favoritbond? Ja, det är Sean Connery liksom. Sean Connery. Det är mm. Både naturligt att säga det eftersom han först Sen växte jag väl upp med i visserligen kan man väl säga. Men för det är många som faller för dem man växte upp med. Mm. Men nej, jag tycker ing ingen kommer ju kunna ersätta honom om man säger så. Mm. Sen tycker jag alla sex bidrar med, med olika saker. Mm. Som jag att var och en egentligen har, har goda egenskaper för att spela bond. Men mm. eh, Sean är och kommer nog alltid vara min, min favorit. Mm. Favoritbok? Eh, <hör> ja... Det är en bra fråga. Alltså, jag, jag är lite sorg för Diamonds of Forever mm. faktiskt. För att, och den kanske inte är den bästa boken, men, men den är väldigt underhållande. Mm. Dels för att även de här karaktärerna Wint och, och Mr. Wint och Mr. Kidd, dels för att mm. de finns i boken och dels för att de finns i filmen. Och mm. eftersom jag har lärt känna båda de skådespelarna, mm. och de är väldigt roliga ganska jag just, just När jag har läst den här Diamonds så ser jag dem framför mig så den, den tycker jag faktiskt om men sen så tycker jag ju själv att ja, From Russia Will Love, en bra bok har den med Secret Service uh, absolut, uh, Thunderbolt var länge så jag läste men den, den här för mig att jag tyckte om när jag läste den men... mm. Mm. Uh, nej, jag, det, är, det är även där faktiskt att jag är inte så kinkig om man säger så med att allting måste vara perfekt utan jag gillar Bond och då gillar jag att läsa Bond, jag gillar att se på Bond jag hänger inte upp mig på liksom alla små detaljer som, som kanske mm. många gör och slutligen då, favoritfilm? Eh, ja, alltså i de, de flesta intervjuer som jag har ställt upp på så säger jag nästan alltid Goldfinger. Mm. Men för att den på något sätt definierade den klassiska bondfilmen, liksom. Mm. Eh, och dels för att Guy Hamilton faktiskt var en väldigt god vän till mig. Eh, men som tyvärr bort dem. För jag har varit och hälsat på honom ett par gånger i Mallorca till exempel. Eh, och han var väldigt jag fattar aldrig riktigt vad han tyckte om mig men så han sa att han tyckte om Norge men det tror jag att det var lite hans humor jag har sparat alla hans mejl för han har så otroligt underfundig humor faktiskt så han, han... nej det är inte bara för hans skulle absolut inte men, men jag brukar säga Goldfinger men varje gång jag ser Casino Royale så överväger jag nästan faktiskt jag tänker i alla fall att det här måste ju nog vara den bästa bonofilmen faktiskt så att det är lite delat då, jag menar. Mm. Inga dåliga val. Så nej, nej, alltså nej, men smakar det smaken som bakarna alltså. mm. är ju och jag tycker absolut inte att alla bondfilmer är liksom bra, men, men även där så alla alla har någonting som är bra mm. liksom. Sen finns det alltid lite överdrivna scener eller som i Dine Day överdrivna scener kanske, det kanske är ett snällt om den här filmen, ja. men uh, see, jag är ju absolut inte någon fantast av mm. CGI liksom för jag tycker liksom riktiga stunds det är, ju ett, det är absolut en sak som definierar bondfilmerna mm. det ska vara riktiga stunds, för det har gjort de alltid fram till CGI kom liksom, medan nu då kanske det blir lite överdrivet och, det är klart att de anpassar sig efter andra filmserier, men, men uh, jag tycker riktiga stunds definierar faktiskt mm. en Bondfilm Ja, ja, vi känner oss nöjda där Får vi tacka för att du mm. valde att ställa upp Ingen orsak, ingen orsak mm. Och Anders hemsida hittar ni på jamesbond 07se Och vi kommer även att slänga upp lite länkar dit Så, ja Tackar vi för den här intervjun Ja, tack själv Tack, själv. tack. tack. Nej men det första jag tänkte på, eller det första, det, det jag verkligen blev exalterad över när, jag, när vi var och pratade med honom Det var ju att han i alla fall någonstans har planer på att göra en uppföljare av biovisningen som man hade för, nu blir det tre år sedan Och där hoppas jag verkligen att det blir någonting av, för det är, ja det var varit så kul med en till biovisning men annars så och då ska jag med Ja, det får jag hoppas Men annars så hoppas jag att det gick igenom Vilken otroligt intressant person det här är Rent Alltså med allting vad Bond är Ja, ja. Och, det gjorde det verkligen. och då pratar han ju bara i intervjun En bråkdel av Allt han har gjort Sådär ja. Med tanke på att han liksom faktiskt känner Liksom George Lazenby Han har träffat Barbara Broccoli Han har han ju träffat liksom de som verkligen är inne i maskineriet och gör bondfilmerna. Det är ju ja. det är faktiskt ganska mäktigt. Ja, verkligen. Och ändå med fötterna på jorden. liksom Det är lätt att man svävar iväg på något sätt och bara blir en playboy. liksom <laughs> eh, Och det är ju, det är ju ja, tråkigt om det skulle bli så. Så det är ju skönt att det inte är så alls. Han verkar vara väldigt jordnära och liksom, han är väldigt jordnära när jag har träffat honom. Men det är ju en eh, ja, väldigt, väldigt <laughs> intressant person tycker jag. Eh, den goda Anders Fred. Ja, han var ju som man berättade i intervjun var han ju faktiskt med på inspelning av Kvammosolles Så när han nämnde det första gången kolla i, när vi träffades den här eftermiddagen då var det som hom, ja men jag har där var han, jag har massor med berättelser <laughs> Från inspirerat på Alton alltså, Jag var oh jävlar, nu åker vi Och så fick han berätta den här ja. intervjun, Det är ju helt underbart att höra och Det är så en, otroligt, han har varit med i en Bondfilm Ja, ju... och en sån sak drunknar nästan i allting han, han kan berätta om Det är, det är helt otroligt vilken, Vilka upplevelser, vilka kunskaper han sitter på Ja, helt och det är ju lätt att äh, Att tro att äh, När han har byggt upp sin hemsida Och det är mycket events och sådär att liksom hans, hans kunskap Lite glöms bort Vilket det som man pratade om Han var med i Fantasterna som han faktiskt gick och vann Och det var jävligt svårt Den frågetävlingen mm. eh, ja, Otroligt svårt Så att kunskaperna finns ju där också Det är det som är så coolt ja, verkligen. Mm. Och att han verkar ju vara på god fot Med många i bondvärlden också Det är ju lätt att hamna på fel, på fel sida Om man säger så, och, och, och så. Men eh, han verkar ju vara omtyckt Av liksom, ja, alla som han har träffat kort och gott. Mm. Och det är ju skönt att det är Sveriges, för mig i alla fall Sveriges bondambassadör mm. och att han ändå har, håller god ton med, med alla. Så att mm. det är ju ja, det är bra. Jag ser honom väldigt gärna som en bondambassadör för Sverige. Och om ni missade det så kan jag säga hans hemsida adressen till hans hemsida igen det är jamesbond007.se så fick jag det sagt igen. Men om vi ska ta och försöka att ge oss på lite av de frågorna som vi ställde till både Thomas och eh, Anders. Nämligen, eh, ja vi kan väl börja med den frågan som är eh, hur vi ser på community i Sverige och hur det skiljer sig internationellt. Ja men det är väl det att intresset i Sverige, som Thomas sa i sin intervju, att när det väl kommer en ny Bondfilm så är det alltid publikrekord. Det är nästan alltid den största filmen för det året. Men alltså grunden för ett intresse finns väl för Bond Mycket har väl att göra med att det är svenska Bond Eller svenska skådespelare har varit med Svenska stådespelare har varit med Och sådär Men att just communityn är väl i dagsläget väldigt begränsad Det känns väl som att den har varit större Kanske för tio år sedan när forumet på Agent 07 var större och sådär um, och Sverige är ju ett förhållandevis litet land såklart Så det är svårt att jämföra med England och USA Men det känns som att Just fan-communityn Inte är så stor som Jag-personen vill att den ska vara Nej, så är det nog Jag tycker, jag tycker ju att andelen Eller som jag har uppfattat det, det, är väldigt svårt Och liksom det blir nästan hypotetiskt på något sätt Eftersom man inte har några siffror att backa upp det med Men vad jag, vad jag känner är egentligen Att antalet fans är ganska få i Sverige Men antalet folk som ändå gillar Bond som du säger Immanuel, går och ser dem sen när de kommer, den andelen är väldigt hög att folk som, folk som har en åsikt om Bond och ändå tycker Bond är, ja, det är rätt kul liksom att se en Bondfilm den andelen är väldigt hög i Sverige och i Norden och Skandinavien överhuvudtaget tycker jag så att det är ändå rätt glädjande tycker jag. Ja. För det är ändå de som gör att det kommer nya filmer. <laughs> jag tror nog att antalet fans ändå är ganska stort i Sverige. Även om man skulle börja titta på liksom per capita så tror jag vi står oss ganska bra. Det är väl det att det har blivit ett mindre aktivt fan-community. Och tittar man på när det var som mest aktivt, det vill säga under 70 talet när det fanns en fanklubb och... Bara en sån sak att vi hade serietidningar som gavs ut på svenska. Det är ju egentligen helt... Eh, jättemärkligt, egentligen helt otroligt att, att, att Sverige fick tillåtelse, att ett, eh, att ett förlag i Sverige fick tillåtelse att göra egna serietidningar som bara skrevs på svenska och bara gavs ut i Sverige. Och det var ju i samband med ja, men Britt Ekland och Moda, Moda Adam och så vidare, att vi hade svenska bondbrudar som jag tror drog upp intresset till en ännu högre nivå. Och för att få folk att vakna till ännu mer tror jag det skulle krävas någonting liknande i alla fall, att vi får kanske någonting som Ja, men som Danmark har haft med Smickelsen och Jesper Kristensen och så vidare. Jo, så är det nog. Men ja, annars då med Bond-fans överlag. Vi var inne på det lite tidigare och jämförde med, med Star Wars. Vad, hur tycker vi att, att Bond-fans skiljer sig från andra fans och kanske framförallt finns några bra eller dåliga egenskaper hos Bond-fans? Det är väl som jag sa i förut när jag jämförde Bond och Star Wars-fans att det är om man, om man får använda ett försvenskat ord så är vi väl mindre fansiga eller mindre nördiga på något sätt ändå eh, Bond-fans. Om man tänker rent... Ja, vi klär inte ut oss lika mycket. Vi är inte lika mycket på mässor kan jag tänka mig som, som Star Wars eller Star Trek eller Sagan och Ringen-fans. Vi syns kanske inte lika mycket... Det är väl egentligen det som, som skiljer oss åt det största mängden annars Så har vi säkert lika mycket kärlek till våra franchises som, som Star Wars har till sitt Och Star Trek till sitt ja, jag, och många andra. jag tror inte att vi har på något sätt mindre kärlek till vårt intresse Det, det är väl snarare Nej, behovet att manifestera det som inte av någon, ja, av någon anledning exakt. inte är riktigt lika stort Nej, men vi vet att det, serien är bäst. Vi behöver inte skryta. Inte, liksom. Så att det nej, skämt sidor. Men det, det ligger nog mycket i det faktiskt. Att de, ja, vi manifesterar inte så mycket. Vi jobbar på det tysta liksom. Ja, exakt. Um... Ja, vad har vi egentligen för andra franchiser som kan mäta sig med Bond? Det finns ju många som går bort direkt liksom. Som inte är tillräckligt stora. Rocky, Dödligt vapen, Die Hard. Som mm. liksom försvinner direkt. Typ... Ja, men det är, det är Star Wars. Star Trek. Star, Trek. Star Harry Potter. Harry Potter, ja, jo. Mm. Men de är ju ja, också... Det är ju inte jättemånga. Nej, liksom. som vi sa förut, de är mer begränsade i sin... Mm. Eh, nischade. nischade. till olika åldersgrupper. Med, eh, ja. Jo, så är det ju. Eh, Harry Potter är ju... Harry Potter är ju megastort. Alltså om man kollar försäljningssiffror så är det ju större än Bond. Eh, eftersom nu är inte det inflation inräknat såklart. Eh, nej. Men både böckerna och filmerna har varit mega megasuccéer. Men där håller sig fanskaran ja, mellan 15 och 30. De som växte upp med det? Ja, exakt. Så är det ju. Så är det ju. Och, det, och det är ju, Bond är ju den minst nischade av alla de vi har räknat upp, skulle jag tro i alla fall. Ja, och den stora utmaningen det ju... för Harry Potter är att behålla sin fanskara och att de ska vara lika aktiva och så vidare om 20-30 år. Att värva nya fans i nya generationer. Mm. Mm. För det är ju också väldigt nischat till Ja men en yngre generation De som växte upp med filmerna ja. Men vi får väl se, de kanske gör som Star Wars Börjar pumpa ut lite prequels och lite Andra, Spils. ja spin-offs Och de berättar om, om andra stories I det, i det här universet, universumet ja. ja det har de redan börjat eh, så. med så. Vi, vi, ja. ja exakt <laughs> För vi alla fyra är ju egentligen Eller i alla fall jag, Eman och Emil är ju liksom i den Ja Rickard också förvisso Men i den i den generationen på något sätt som ändå Är Harry Potter-fans mm. Jag minns ju stort det var när man gick i skolan liksom Och sista Harry Potter-filmen mm. kom ut Då var liksom allt snack på skolan var Bara dödsrelikerna del två liksom. Alla ska gå sedan Och det, det var ju så här brutalt verkligen Alltså helt sinnessjukt vad stort det var Det var ju folk grät och folk var så här, Nu är det slut och typ så Det var ju också så här mani på ett sätt Ja. Men väldigt nischat, det var inte så att mormor gick och kollade Harry Potter liksom. Nu levde hon inte ens när den kom ut, men <laughs> ni fattar grejen Så att, eh, det, det är liksom, som ni säger, väldigt nischat till en generation Eller en, en ja, åldersdemographic ja. På det Och jag har verkligen aldrig gillat Harry Potter Så Jag har hållit på kräkts på hur stort det har blivit <laughs> ah. ja. <laughs> ja. Skulle ni säga att bond är krävande fans? Att de är petiga och allting måste vara perfekt Och de gnäller mycket Nej skulle jag faktiskt säga Nej, Jag kan vara rätt krävande <laughs> Nej, men, alltså. men det är ju jag som person Men inte fans som helhet Skulle jag inte säga Vi gnäller när det är befogat liksom. Men det är ju ja, Annars så skulle jag inte säga att vi är så petiga egentligen. Jag menar alla, alla fans Är ju Mångt och mycket petiga För att det ligger så otroligt varmt om hjärtat Mm. Men jag tror Och hoppas Att Bond är lite mindre petiga För vi har vant oss så länge Vi har 24 filmer Och att det finns så himla många olika interpretationer Att Man har lite Släppt den grejen Att det måste vara perfekt Hela tiden Och det är såklart att när vi sitter i podden Och sågar Då är det för att det är av en liksom, kärlek till serien Och och bara för att jag ger en film en trea i betyg så behöver det inte betyda att jag tycker det är liksom en kassfilm med bara massa problem. Utan det är ju relation såklart. Till Bond. Men man har ju jag har ju lärt mig med tiden att acceptera liksom ja, Moors lite humoristiska sida, Daltons lite hårdare torra, Denne Craigs lite brutalare. Alltså jag tror att att vi lär oss att inte vara så himla petiga hela tiden. Jag tror att det är en väldigt... Just det står nog i, i, i förhållande till att det är en så bred serie. Till skillnad från de andra vi har diskuterat. Med de andra så är det väldigt nischat. Och då är det också väldigt begränsat hur mycket man kan gå utanför den ramen. I Bond är det ju så brett så att då finns det liksom allt från License to Kill till Moonraker och allt däremellan i stil och form och, och känsla. Och då finns det liksom något för alla och då är man rätt van vid att det kommer olika som du säger, interpre interpretationer och olika olika sorters bond och Bond-skådespelare och, och allt vad det heter. Så att då tror jag att vi är ganska, vi är ganska luttrade vad det gäller förändring och vad det gäller ja, oliktänkande saker i, i filmerna. Så att jag tror att vi har ju liksom ändå haft sex bond med olika Olika stil och olika utseende till och med Så att jag tror att som du säger, vi är nog ganska vana vid att det händer Och vi har nog <laughs> släppt på de där gränserna ganska mycket Så det är nog därför vi inte är lika gnälliga kanske Ja, och eh, framförallt ni som har lyssnat på podden så begriper ni att Det går ju inte att vara ett bonn om man inte faktiskt väljer att ta till sig Bonnseriens bon brister med är Sen är jag vill kanske lite mer kräv När det kommer till nya nyare filmer Men de gamla där I vissa fall så är det ju nästan bristerna en skärm Att de bara mm. Det finns inte någon logik i det. Man bara köper för det, det är James Bond De kommer undan med det, det är fantastiskt ibland Och bara, bara, bara veta <laughs> ja. att Funkar det? Nej, amen, vi gör det ändå Det är fantastiskt, ja. underbart Ingen annan kommer undan med det ja. Nej, men På det stora hela så tror jag inte att ja, Jag håller med i, i princip allt det ni säger Men Eh, det är just det där med Harry Potter och Star Wars de är, de är bydda i sina egna världar De ska vara på ett visst sätt De följer en tydlig historia Och avviker en film eller en bok Från den formen eller den världen Så blir det total panik Inom fan fanvärlden Just Exakt. en Harry Potter film Måste ju Exakt. vara en Harry Potter film För den bygger på det som de tidigare filmerna har varit Med samma karaktärer och allt det där eh, Bondfilmerna har ju mycket mer tvärarkast Som ni säger Det gör ju att man man är öppen för förändringar Man vet om att nästa film kommer inte vara Som den man precis har sett Men samtidigt så Händer det nästan dagligen att jag går in på MI6 Community, världens största Bondforum, så kommer det sliter håret av mig Där folk säger Det ena och det andra om, om Varandra och, om, och om, bond, om Producenterna till exempel Hur de jobbar och hur fel det är Och om hur dålig den här filmen är Eller hur bra den är Och, och det är ju en effekt av att folk är passionerade såklart Men Vissa är ju väldigt envetna om vad som ska vara rätt och vad som är fel. och Men så finns det överallt. Jag tror på det stora hela så är vi mm. rätt toleranta. Och ja. eh, du nämner en hemsida där. Och eh, med det så tycker jag att vi kan gå in på dagens sista programpunkt. Som är att ge lite tips till ni som lyssnar på hemsidor och bloggar etc. Som vi tycker att ni ska besöka. Som är bra. Jag kan säga att MR6 besöker jag ganska ofta. Men det är främst för att få lite nyheter och skvaller. Forumet har jag aldrig skrivit på någonsin för jag tycker det är lite toxiskt det där for forumet. <laughs> ja, jag besöker mi community varje dag. Just för att inte för att det är särskilt bra ton eller miljö utan bara för att det är ett oändligt flöde av nya inlägg, nya kommentarer, nya vinklar. Eh, rent forummässigt så är väl Commander Bonds forum bättre. Det är inte särskilt aktivt längre men det finns otroligt mycket mer substans där. Så där brukar jag finna mig själv läsa gamla inlägg från 5-10 år sedan kanske och hitta mycket intressant. Men eh, MI6 är fördelen att, att eh, där händer det just nu. Jag har i alla fall en, en blogg som jag vill tipsa våra lyssnare om. Jag tror den kommer, tipset kommer väldigt väl till pass till sommaren när folk reser väldigt mycket. För jag har tagit hjälp av den ett, flera gånger. Och det är en svensk som driver bloggen Men skriver på engelska Som skriver om James Bond Locations Och adressen är helt enkelt jamesbondlocations.blogspot.se Vi kan väl länka den på Facebook eller någonting Och det är väldigt lätt att hitta Inspelningsplatser när man är ute och reser Städer, vad som finns, vad som har förekommit Bondfilmer, väldigt bra Intressant, bra att sommaren om ni ska ut och resa Så kan mm. ni gå in dit Och hitta era, era Platser ni ska besöka Ja, för, för... De som gillar böckerna. Det vill säga jag. Så är jag ju otroligt kär i. Nu ska jag säga säger rätt. Thebookbond.com Den är riktigt insnöd på bondlitteratur. På alla dess fronter och kanter. Så det kan jag rekommendera om man vill. Ja, Om man bara vill veta lite mer. Är nyfiken. Det är ju en blogg också. Så att det är. Det finns ju inte boksider på det sättet. Men det är väldigt mycket bra där, tycker jag. Ja, jag har fastnat otroligt mycket för ja, bondsuits.com som bara tar upp kläderna i Bondfilmerna. Den är fantastisk. Den läser jag ofta är på. Riktigt, ja. riktigt bra. Han som driver den bloggen, han är vansinnigt kunnig. Och det är om mm. alla filmer, alla skådespelare och även om alla karaktärer. Jag tror han skrev för talsen att han har gjort så pass många artiklar att det börjar ta slut på karaktärer, det säger väl en hel del. Och sen <laughs> på sistone har jag hittat den här literary 7com där det är otroligt akademiska artiklar om bondböcker, både om Fleming och om de andra författarnas. Sjukt intressant. Ja, men det, som alltid, det som slår mig egentligen när det här med bondsidor och allting Det är att det finns så sjukt många och det finns sjukt många bloggar och du kan i stort sett googla vad som helst så har någon skrivit om det. Alltså, googla James Bond-movies, vad fan, vet jag? Eh, stolar, så finns det väl en blogg som har eh, ja, vet det, samlat alla bon, eh, stoldesigners i, i Bond-serien. Alltså, det finns allt i stort sett. Och det är skitkul, för det gör väl, det gör väl. Man, man kan hitta så jäkla mycket bra bloggar och hemsidor och bara gotta ner sig i. Det är fantastiskt. Det jag älskar jag för övrigt med Bond-community. Att det finns många drivna och passionerade som tar sig tid Och sammanställa allt och skriva om allt. Fantastiskt Bond-community måste jag bond community Ja, verkligen. Um, ja, om vi inte har någon med hemsidor så skulle jag vilja tipsa om lite poddar faktiskt. Um, för att, ja, dels, det är ju inte en Bond-podd per se, men det var ju faktiskt den som från början inspirerade oss. Eller det var Otto som hittade den först. Nörden och jag. Eh, väl värt att lyssna på deras tre bondavsnitt. Om inte annat. Det eh, är mm, verkligen mm. sjukt roligt. <laughs> ja. Ja, men det var roligt att jag började lyssna på dem och fick idén till podden. Och så hängde ni på. Och nu har jag slutat lyssna på dem och nu är det ni som lyssnar ja, på Jag dem. lyssnar fortfarande på eh, så <laughs> Ja, ah, exakt. Jo, men jag menar det. Mm. Jag har slutat lyssna på dem, men jag lyssnade senast Jönsson-ligan-avsnittet, vilket var väldigt kul. Men, <laughs> men eh, annars, ja, det är lite kul att det byttes på det. Så att, men den rekommenderar jag också. Mm. Väldigt bra. Och sen kan jag för, också, för min del finns det en podd som heter Now Playing som recenserar eh, film överlag. Eh, populär kulturfilm. Eh, och deras, eh, deras avsnitt om Bond-filmerna, ett om varje film, är också otroligt... Eh, eh, vad heter det? <laughs> otroligt rekommenderade. Är de <laughs> ja. eh, för det, det är ju intressant att de är tre stycken. En är bondfan och två är inte. Vilket gör att man får en liten annan syn på hur de ser på det. Eh, och sen har vi den självklara James Bond Radio såklart. som har. Där får man såla lite för att hitta de riktigt bra avsnitten. Men de finns mm. där. Otroligt bra om bond där kan jag säga. Och, ja. och vill man få ett annat perspektiv på det ett ytterligare ett perspektiv, kan man lyssna på vad fan heter den, Drunk Bond Bod Podcast, eller vad heter den ja. det är två amerikanare som sitter och krökar och kollar Bond och snackar om, om Bond-filmerna medan de blir fulla under avsnittet Ja. Det, det, det är roligt om inte annat vad hette eh, våra konkurrenter 007 podden ju. de finns inte längre de är, finns ju också nej de fanns men ja. poddarna ligger nog kvar tror jag eh, de kan vi också rekommendera ja inte av egen erfarenhet men ändå men eh, där tyckte jag tyckte att vi sätter punkt för dagens avsnitt och eh, ett extra stort tack till Thomas Drug och eh, Anders Fred som blev intervjuad idag ja. Så Verkligen, tack. Gå in och ta er en titt på deras sidor Agent 07.nu Och James Bond nej, Agent 07.nu och James Bond 07.se Och förhoppningsvis Så kan vi få med lite Fler gäster i framtiden Och gillar ni att vi har gäster Så skriv gärna till oss Så ska vi försöka att lösa Att vi kanske kan få med någon, någon mer gäst på ett hör någon gång Eh, annars tack till Anton som eh, gör ett fantastiskt jobb och klipper podden. Och vi kommer göra ett litet kortare uppehåll nu. Eh, men vi är väl snart tillbaka. Snart tillbaka vi är med. Men en liten paus blir det. Så eh, får väl ni ha skit bra så länge. Så hörs vi snart igen. Fantastiskt. Har det gött och trevlig början på sommaren. Ta det lugnt och försiktigt. Känker Tack hej. Ja, tack så mycket. ses eh, i sommar. Jaha, hej då.